Semmi más nem csinálok, mint hogy válogatom szét azokat a kinyomtatott lapokat, amelyeket a hét folyamán gyártottam, különböző témákra felkészülvén. Ezeknek egy részét újra lehet használni, ami végtelen feleslegességi érzet tölt el, amely egyébként nagyjából egy hónappal, még egy hónap se telt el, azt követően... Visszajöttem, meglehetősen hosszúra nyúlt nyári szabadságomból, szóval ilyen egy hónap után nálam korábban nem jelentkezett. mondanám, hogy intőjel de ha visszakérdezek magamtól hogy mire nézve intőjel arra nehezen tudnék válaszolni ma 2018 október 5-e van péntek 7-es perc számolat reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora ragyogó kékék sütni fog a nap, lesz 20-25 fok jó, talán 25 nem Alulról indul, 5-7 fokról. Így aztán, amikor meg 4 szereződik, akkor az jól hangzik, csak el kell felejteni, hogy honnan indul. 0614890999 és egy ez a két elérhetőségem, ebben a 18 évvel aluliaknak nem, és felete is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban. Én nem benném rossz néven, ha előkerülnének, ha nem, akkor még egy kicsit bívelődöm itt a papírjaimmal, aztán mondok valamit. Semmi? Nem történt semmi lényeges, vagy nincs miről beszámolni. Ugye ebben az a fura, hogy én végül is mindenre ajánlatot teszek önöknek. Nem kell Orbán Viktorról beszélniük, vagy Donald Trumpról. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap délután óta, egyszerűen nem hagy békén a gondolat, a szívűtét elmaradása miatt uh -huh. meghalt. Uh -huh. Ismertem Csabát, öcsémnek nagyon jó barátja. Áj, Csaba az, aki meghalt, vagy ki Csaba? Igen. Uh, uh, uh, olvastam az este a, a érsebészeti intézet, vagy, vagy a, nem tudom minek a közlelményét, a Salgó Tarjánba halt meg, uh, és nem is volt műtéte előjegyezve. Ez, ez szemenszedett hazugság. Uh, tegnap előtt este a szegény meghalt Csaba az öcsémnél volt, mert az öcsémnek az unokkája körülbelül másfél hete született meg, és neki ünnepelték, hogy, hogy megszületett, illetve utólag a Csaba születésnapját, mert ő 26-án volt, tehát szeptember 26-án volt, vagy 27-én 55 éves. Elmentem, ott voltak az öcsémnél egy baráti társaság, fölköszöntötték, kapott néhány üveg borta barátoktól, az igazán minőségi jó borokat szerette, majd ezt követően eltették a borokat, hogy ahogy túl vagy a műtéten, és fölépülti, akkor majd jól megisszuk. Jó, itt álljunk egy pillanatra, mert ha már beszél erről a történetre, ami nem biztos, hogy mindenki számára tiszta, de most majd utólag végzünk némi ásatási munkát, akkor ez az illető, aki meghalt, ő milyen Igen. operációra számított azt követően, hogy az operatőr nem volt abban a helyzetben, hogy operáljon? A, a, még abban a helyzetben, me, tehát ő volt e, egy ilyen ér tágulata, de hatalmas nagy, kb. 10 centi átmérőjű, és még a balhé kipattanás előtt, elnézést így fo fogalmazok, e, már megvizsgált ezt az orvos fölvállalt a műtétet, sőt a, az... Nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, ez... hogy azt követően, hogy eltávolították az orvost, milyen dátum létezett? E akkor még, még akkor jött ez a második lehetőség, hogy, hogy mégis visszaveszik, és akkor nagyon optimista volt. Az Na várjál pillanatra, mert ez a rész engem nem érdekel engem. Az érdekel, hogy neki volt egy közvetlen kapcsolata az orvoshoz, hiszen neki arra kellett hagyatkoznia, hogy mit mond a sajtó, az rossz. Nem tudom, az biztos, hogy, hogy mikor ugye elhangzott az, hogy mégiscsak visszamegy operálni, akkor mondta az öcsém, hogy hál' Istennek, mégiscsak meg lesz Jó, magyarul nem, volt tehát, magyarul nem volt közvetlen kapcsolat az orvossal. Nem, nem tudom. Valószínűleg volt, hiszen harmadikára neki, még a balhi előtt harmadikára, tehát a halála napjára értem, volt. Azt én értem, de a balhi utáról beszélünk. Tehát, hogy a Balhi. Nem, a Balhi. Hát ez az, hogy itt, itt megint előjönnek olyan apróságok, amelyeknek ugye annyiban van jelentősége, hogy vajon szükségeltetik-e minden balhétól független? A balhét rosszul, de érthető. Minden balhétől független szükségeltetik-e például az, hogy orvos és betege között egy olyan közvetlen telefonkapcsolat legyen, ami ma ugye a mobiltelefonszám ismeretet feltételez, ami alapján valaki tájékoztatni tudja a betegét arról, hogy egy vele bekövetkezett változás, ami egyébként nem volt várható, hiszen egyébként általában a beteg állapotában szokott változás beállni, nem pedig az orvoséban, az hogyan befolyásolja a paciensnek a leendő sorsát? Sajnos erről nincs információ. Igen. Én felté ismerve feltételezem, hogy megkerestek. Jó, itt keres... meg kell, hogy álljon, mert ugye a feltételezés az kevesebb, mint a valóság. Igen, igen, igen, igen. Sajnos ezt, ezt nem tudom. Úgy Ugye a történetünk em... arról szól, pontosan az ön története, hogy vajon az, hogy az orvost onnan eltávolították, az összefüggé, illetve ön azt állítja, hogy összefüggésben van, mások ezt vitatják ennek az illetőnek a halálával. <haz> ezt a fajta műtétet ö, ö, ő tudta csinálni. Ezt én, e, a része, teljesen életet és egyébként meg vagyok többen, hogy azt írja a 24.hu-t a, 24 a szemfön, hogy és hogy, hogy az intézet azt mondja, hogy sajó halt meg. Nem igaz, pászló halt meg a saját ágyában, hazament az öcséméktől, lefekült, és még utána pár órával éjjel rosszul lett, és meghalt. Nézle, az, ugye maga a kórház, annélkül, hogy fel akarnám menteni, mert se... Nem, semmi nem, csak azt akarom mondani, hogy a kórháznak ez a kommunikáció egy hárítás volt -e vagy sem, nem tudom, de ugye a kórházban senki nem volt arra alkalmas, hogy azon a módszeren operáljon, mint az az orvos, akitől megváltak. Nem, de, ugye arról de, volt szó, de, de, hogy, hogy ő volt egyedül ennek a kép, képességnek a birtokában, és az, hogy ez az orvos máshol operáljon, magánklinikán, egyebek helyen, ez de. ugye újabb problémákat vetne fel, egyebek közt ugye ez is okozta a szoború sorsát. Ugye arról szoktak beszélni, hogy sok bába közt elveszik a gyerek, ez most annál ez egy rosszabb történet. Igen. De akkor azt de. kérdezem öntől, ön aki telefonált, és akiben nem akarom ne folytani a szót? Ha most Igen. önnek egy ilyen szalonképes mondatot kéne mondani a végén, akkor mit mondanak? Uh, Kit kárhoztat? Uh, nagyon nehéz. Uh, én, én azt mondtam, uh, talán, a, talán a, ennek az intézetnek a főigazgatóját. Tehát így megszűnt, uh, uh, ha, ha ha bármit is elkövetett, az az orvos, akinek ezt, ezt az operációt végre kellett volna hajtani. Ez az igazgató biztos, hogy látja előre neki az ütemezését, és nem kisbetegséggel küzdő embereknek az a operálásáról volt szó. Akkor azt mondom, hogy hogy állapodjunk meg, még x műtétet, ami neked elő van jegyezve, föl vagy készülve, hiszen itt is egy több millió forintos értékű implantátum el volt készítve, hogy, hogy ez helyezik. Ezeket még csináld meg, és utána akkor váljunk el békében, vagy, vagy váljunk el haragban, de ezeket ez, ez szerintem az orvosi etikának a minimuma. De hát ön jobban ért. Nem ebben Önnek szerintem ebben egy tízeskalán van igaza. Hogy adott esetben ezt valamilyen etikai vagy nem etikai eljárás, fogalmam sincs, szerintem ez nem etikai eljárás kérdése, ez valami más. Hogy ezt vajon az egészségügy egészségügyminisztérium, amely egyébként sem létezik, mert azért emberminisztérium van emberminisztérium, hogy ezt lefolytatja vagy sem, az most azért tök mindegy, mert ennek az embernek az életét nem adja vissza. Tehát miközben lehet, hogy kimutatják, hogy ki volt a hiba, Bás, tökéletesen egyetértek önnel, ha ennél szalomképtelenek kifejezéseket használna, azt is megérteném. Nem tudok ennél jobbat mondani. Helyszírtem. köszönöm, okay. Hát annak sok értelem, mert nincs én egy ismeretlen vagyok. Ha nem lenne félreérthető, azt mondanám, hogy kint lennének ezáltal a vizekből. Én például el fogom vinni ezt a témát, a szerkesztő Jóvoltából, én is ajánlottam a civilapályámban. Könyörgöm, meg fogjuk beszélni azt, ami szakmai kérdés? de tényleg? Tehát mi itt a klubrádióban, a karcefenben megoldjuk azt, és megbeszéljük? Ami egyébként nem megbeszélés kérdése. Hogy a frászkonyhóban van ez? Tényleg? Só hajtottam. 06 és 063677, bármilyen témában Ez a Ezzel kapcsolatban 45 évig dolgoztam az egészségügybe, úgyhogy valami rálátásomlan, és ebben az esetben, hogyha igazak a közlemények, akkor a, a Nagy Annikó az a székely doktort meg akarta várni, hogy befejezze az előirányzott műtétjeit, a Kassler miniszter úr ezt keresztbe húzta, és a Nagyannikó távol léte alatt már el akarta küldeni őt. Tehát minden témában, ami az egészségügyel kapcsolatos, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Gyógyszerészet Intézet vezetőinek kinevezését az ő feje fölött intézte, ami hát megengedhetetlen. Ennek az az eredménye, hogy most az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek olyan négytagú vezetése van, akik hát a, nem valami közel állnak a szakmához, úgyhogy beláthatatlan következő. De azt ugye el nekem, bár most ugye kicsit ugrándozunk, mert azért eltértünk az eredeti témától, hát, itt van egy ember, aki az egészségügyből jön, valami teljesen ismeretlen okból elvállalja a, a miniszterséget, ugye apukám azt mondta mindig, hogy a kórházigazgató az nem orvos, és azt követően elkezd úgy viselkedni, ahogy nem tudjuk, hogy a régi intézetében viselkedette. De onnan minden esetre, annak idején, amikor ott volt a főnök, nem hallottunk ilyen híreket. Számomra a történet arról szól alapvetően, hogy megbolondította őt a politika, amiben ő valamiért szerepet vállal, amit ő nem lát be. A politika ezügyben nem gyakorol önkritikát, a politika egyébként sem tud önkritikát gyakorolni. A kérdés az, hogyha igaz az, amit ön mond, is, ami amihez én felzárkózom, kiúzanodik-e a Kásler, de ha kiúzanodik, akkor sem lehet már ennek az embernek az életét visszatni. Nem, mint egy elszabadult hajókötér úgy viselkedik, és már a legelején olyan kijelentései voltak, amelyek már megkérdőjelezték, hogy jó egészségügy miniszteret mert most nem vallási témáról beszélek, csak a díszparancsolatról. Én ezt értem, de az a kérdés, hogy ez miért jó a politikának, miközben a politika elvileg azért rako valahova egy sarompók kezelőt, hogy a sarompót kezelje, nem pedig, hogy elmondja a napi imát. Jó, hát ön is észrevette, hogy az egészségügyben... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kenjük szét, mint a szart, jó? Ne. Valójában a politika minden hatóságáról beszélünk arról, hogy ez tök jó, amíg elvitatkozogatnak egymással, de amikor annak olyan következménye van, vagy lehet, maradjunk a lehetben, mint ami ez, akkor ott valahol mégiscsak a rendszernek szólnia kéne, hogy gyerekek, ez nincs jól. Ez a rendszer ma így működik, sok szempontból, de nem szeretnék általánosító jelentéseket tenni, hiszen mástól is megvontam a szót nulla egy és hat vigyelek. Hogy én és uraim! Néha azt hallom, hogy Magyarországon kultúrharc zajlik. Azt gyanítom, hogy az egyes pozíció körüli lögdösődés, a kultúrfilozófiák közötti hírlapi vita talán a modern élet megszokott rendjéhez tartozik. Magyarországon inkább kultúrbéke van, lassan teljes egyetértés formálódik arról, hogy a jövőnket a családra, a munka. A kell érteni. Kultúrharc nem Magyarországon, hanem Európában van. Európában valóban kultúrharcos ideget érünk. Jó reggyszer! A... Jó reggyszer! Kívánok! Én az előző témához szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni. Egy kicsit távlatosabb van. Én azt gondolom erről, hogy Jelen pillanatban egy interregnumban, ugye tulajdonképpen az volt a szocializmusban, megmondjuk mondjuk a 2000-es évek elejéig, hogy van egy állami egészségügyi monopólium, ez már a kiderült, hogy finanszírozhatatlan, széthullik, teljesen egyértelmű lépéseket tesznek, meg történnek maguktól abba az irányba, hogy legyen egy párhuzamos magánegészségügy. Én meg vagyok róla győződve, hogy 5 év múlva teljesen természetes lesz, hogy aki ezt anyagilag megengedheti magának, Ebben önnek valószínűleg igaza van, de valószínűleg is ismeri azt a kiírást, hogy az üzlet a tatarozás alatt zavartalan üzemel. Az az átalakítás, amely adott esetben ember életbe kerül, az nem egy ilyen tatarozás. Az, nem, úr, az nem... nem mondják meg, hogy átalakítás... ne ez arra ugyan ez... Interegnumnak mondani azt... Amikor valahonnan valahova úgy megy át a rendszer, hogy közben nem működik az egyik, mert még nem jött létre, a másik pedig gyakorlatilag majdnem összedől, azt én nem interregnumnak hívom. 0614890999 hat egy. 06 Vannak dolgok, meg hát péntekre elfáradok, amikor azt gondolom, hogy a kétszer is választ gondolják át, hogy milyen szavakat használnak. Laci, figyelj, kéne nekem, vagy bármi? van, nézd meg, hogy a zakumnak a mellény zsebében, vagy ott elő, ott van-e egy toll? Ott van? -e van. jó ja, kösz. Jó reggelt. Jó reggelt, Horváthet, tehát megengedsz egy három mondatot a tegnap esti Bálint házi vitáról. Igen? Következő történt, ugye Főlik Robert és Köves Lomó vitázott uh, rangos Katalin vezetési, ami szintén annak köszönhetek, hogy nézte maguk heti szombati bűsöd, és onnan tudta meg, hogy lesz, mert most utólag már tudnám, de előre, el, ugye, bele be a hála, jó Istennek. Azzal kezdődött, hogy Főlik Robert közölte, hogy egyszer Andrással két nap ezőtt megbeszélték, hogy az a mazsizt és az evik viszonya eddig ellenfél státuszban volt, ami átment ellenség státuszban az elmúlt két hétben. Tehát így meghatározta a háborús vitának a, a, a, az egész hangulatát, és fejénykől köveslomot záporodták a vádak, is a folytatom, tehát csak én föltettem egy kérdést a végét. Oda. Először is arról volt, hogy ezeken tehát 20 és 38 között nem volt, tehát az volt a probléma, hogy az nem lett benne, hanem csak 38 48 és akkor megkérdeztem köveslomót a vitába, hogy ne haragudjon ha a 2000 négyzetméteres kialakítási térből nem lehetne egy 150 négyzetmétert adni, hogy 20-30 ottig benne legyen, hogy elkerüljék ezt a nagy-nagy problémát, és mondod, hogy dehogy is, nem semmi probléma, ami is természetesen benne lesz. Péter, Csak a után... dolgok nem így alakulnak, ne haragudjál. Tehát ez, ez, ez mint összefoglaló, én tudod, nagyon nagyra tartalak, de ettől most a folytatásban eltekintenek. Hogy én és uraim, néha azt hallom, hogy Magyarországon kultúrharc... Tesszük. Csak egy fél mondatlanat fejezzem már be. Utána oda mentem a fagra, úgy, de végén Frölich -e, külön, amikor jött el mindenki, mondom, ne arra hogy most akkor, hogy ez így oké, ez a dolog, az a szó sincs róla, amíg Schmidt, Mádia, Geró és Pelle jár most ott van, addig nem lehet. Jó, nem Péter, lesz, ne arra úgydjár, egy fél centivel nem jutottunk be, én a sorsokháza kapcsán köszönöm szépen, zuhanyiratókra nem vagyok kíváncsi. Azt gyanítom, hogy az egyes pozíció körüli lögdösödés, a kultúrfilozófiák közötti hírlapi vita talán a modern élet megszokott rendjéhez tartozik. Magyarországon inkább kultúr béke van. Lassan teljes egyetértés formálódik arról, hogy a jövőnket a családra, a munkára és a nemzet újraegyesítésére kell építeni. Igen. Gyerekek, a héten jártam egy belvárosi gimnáziumba, egy szülő értekezletem. és pont az jutott eszembe, amit előbb a féle úr említett, hogy ez egy tisztán szakmai kérdés. Ott a szülők, meg az osztályfőnek, meg mindenki nagyon jól megbeszéltik, hogy milyen sok ez a heti 39 óra a gyerekeknek, úgyhogy hogy napi, egy heti két órával. Mindenki tudja, hogy nem jó, de pont, hogy mit tudunk tenni, hogy mi beszéljük meg a szakmai, a, a oktatás szakmai dolgokat ott az iskolában, az osztályfőnök, meg a, a szülők. Mindenki tudja, hogy nem jó, és mégsem történik semmi. Tehát, hogy... És az osztályfőnök már mondja előre, hogy ő látja, hogy a osztályban lévő gyerekeknek a 10-15 a össze fog omlani év végére, mert nem fogják bírni. Én hány éves? Én 41. Azt mondja meg nekem, hogy hogy lehet egy olyan országban élni, ahol permanentsen rendszerhiba van? Hogy tudom itt élni? Tehát érti, autóban nem ülneme, e Mert ha az autónak nem működik a féke, akkor vagy meghal, vagy balesetet szenved, vagy nem indul el. De mi naponta indulunk el egy olyan országba reggel dolgozni, amiről azt állítjuk különböző jelenségek kapcsán, egy rendszer rendszerhiba van benne. Most két eset van. Vagy tévedünk, vagy van egy olyan ország, ahova azért érdemes elmenni, mert nincs egy ilyen, még egy. Tehát annak idején volt arról szó, hogy Lengyelország a példa arra, hogy hogyan lehet ö, süllyedni a krízis után, de hogy hol van egy ország, ahol annyi rendszerhiba van, és mégis élnek, és a, a gazdaság megfejlődik, ezt nem is tudom felfogni. Tényleg nem. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok területen látjuk azt, hogy például cégek vagy egyebek vergődnek rossz helyzetben, vagy nem megfelelő működésre, és akkor egyszer csak beszakad az egész. Én attól félek, hogy egyébként előbb-utóbb... Mi beszakad itt, de be utoljára bármi árulja már Jó reggelt, lehet? Csak sóhajtozom, tudja, én péntekre néha eljutok oda, nagyon sok dolggal foglalkozom a hét folyamán, egy sor sikert érek el legalábbis. Azt hiszem, és eljövök, eljut a péntek, Ebben persze benne van az hiány is, meg minden, és egész egyszerűen azt érzem, hogy nem csináltam semmit. És amikor a nőmmel voltam külföldön, és sétáltunk, és este leültünk egy parba, most olyan dolgokat hasonlítok össze, amiket nem lehet. Tehát, azt mondja, hogy elment a józan eszem, akkor nem állt távol a valóságtól, csak ebben a fél órában ami önt megelőzte, azzal néztem szembe, hogy ebben az országban semmi sem működik, de mégis itt élnek emberek, nem ment mindenki innen még el. Van egy ország, amely rendszerhibáktal szemben, most éppen az egészségügyről volt szó, és azon gondolkodom, hogy az én életem folyamán, az én tudatos életem folyamán, volt-e már olyan periódus, amikor nem volt rendszerhiba, és akkor nagyjából azt érzékelem, hogy nem, miközben ha az autónak van valami baja, akkor az ember elviszés utána nem lesz neki baja és azok gondolkodom, de tényleg mint valami, nem tudom, mint valami rabbihoz fordulok magához, pedig én vagyok a zsidó, hogy mondjam már meg, hogy ez hogy van. Nem tudom. Nem, egyrészt... De érthető vagyok? Abszolút. Nekem volt egy nagyon tanulságos beszélgetésem oktatási miniszter kollégáimmal egyszer, amikor egy ilyen tanácsülésen összegyűltünk, és mindenki a oktatási reform, kudarcos oktatási reformokról beszélt mindenki, és akkor mondtam nekik, hogy ugyan tegye fel a kezét az, akinek az országában éppen most nincsen folyamatban oktatási reform. És erre senki nem tette fel a kezét, és akkor mondtam, hogy akkor azt tegye fel a kezét, aki arra az időszakra, amíg vissza tud emlékezni az életében, a, volt olyan periódus, amikor nem volt oktatási reform folyamatban az ő országában, és akkor sem jelentős senki. Tehát én ugyanom, ez egy ég... Igen, de, ezek, de azért, mert ez nagyon tanulságos, mert Szerintem nem bungarikumról van szó. Jó, tehát nem itt, csak... nem, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy reform van, hanem hogy az a kérdés, mert ugye a kérdés alapvetően úgy vetődött föl, hogy ki van írva az üzlet, hogy az üzlet a tatarozás alatt zavartalan üzemmel. A kérdés az, hogy legközelebb, ha összejön majd ugyanezekkel az emberekkel, a hátlebb időben vagy máskor, akkor az a kérdés, hogy miközben permanensen reform volt, vajon maga az izé, amiről beszélünk, az zavartalanul, vagy kevés zavarral üzemelt -e, mert az embernek itt nem csak az a baja, hogy állandóan úgy érzi, hogy reformra szorul valami, vagy reform is van, hanem közben permanensen hibák vannak, amelyek mellett nehéz elmenni. Tehát érti a különbséget ahhoz képest, mint amit ön de, mondott. Értem, de mi nem azt várjuk el az egészségügyi rendszeret. Mik az elvárásaink az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban? Száz évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt Ö, mások voltak nyilvánvalóan az elvárásaink, és most mások. Tehát nem, nem az lehet. Mi most ugye azt várjuk, akkor működik jól az egészségügyi rendszer, hogy ö, ha bemegyünk, bemegyünk a kórházba, akkor bánjanak velünk kedvesen, legyen jó az ellátás, és gyógyuljunk meg. Nagyjából ezt várjuk, ugye? És hamar van. kerüljünk be a kórházba. Hát nem, jól beszél, igen, igen. igen. É, tehát nagy, most nem, nem politizálok, hanem amit a hétköznap jelen, is én magam is egyébként elvárnék az egészségügyi rendszertől. De hogyha vele gondolunk, hogy akár, akár 70 évvel ezelőtt is az egészségügyi rendszer mit teljesített, milyen spektrumban, mit minősültek gyógyíthatatlan betegségnek például, vagy milyen technikák álltak rendelkezésre, szerintem most ez nagyon, lehet, hogy ilyen nagyon bornéznak őrületes fejlődés van az egészségügyi ellátórendszerben. Ebben nem, ebben nem fog önnel vitatkozni, csak hadd meséljek el egy ebédtörténetet, amire a Honpolyam majd bólogatni fog, mert ő is ott volt, nem mennék tovább, mert nem szeretném felfedni az illetőt, aki arról beszélt, hogy orvoskonferenciákon a nyugati orvosok azért hallgatják áhítattal a kelet-európaiakat, mert a különböző műszaki hibában rendelkező műszerek mentén ők olyan operálási technikákat sajátítanak el, amilyet a nyugat-európaiak nem ismernek, mert ott működnek a gépek. Na most ez valami egész hihetetlen történet volt. Én ráadásul másodszor láttam ezt az orvos, mint kiderült egyszer már voltam a kezei között, másodszor meg áthívtam a szomszéd asztaltól, a feleségével együtt, és a történet látszólag vicces volt, valójában nem. De ez, igen, tehát én ezt tudom, hogy ez a látámasztja azt, amit én mondok. Te, ö, ugyanakkor semmiség, tehát ugyanakkor semmi. én nem mondanám, hogy a nyugat-európai egészségügyi rendszerekben Minek elégedetlen. lenne. A brit egészségügyi rendszer, a, az ottani állampolgári értékelések szerint az egyik legrosszabb Európában, az NHS, ez a National Health Biztos, hogy nem az, én nem ismerem hála a jó égnek, de egyszerűen olyan állandó választási téma az egészségügyi rendszer gyökeres átalakítása. Tehát én szerintem a, nekünk, ég, hangsúlyozom, nem akarom áttolni a felelősséget az állampolgárokra, mert az, hogy én rászorulnék az egészségügyi rendszerre, Hála a jó égnek nem szorulok rá, de ha rászorulnék, akkor azt, hogy nekem is ugyanazok az elvárásaim, nem ének. De így nem egy kicsit arról van szó, mint ami a, a boldogság, ugye van-e, amikor mérik, hogy egy, egy nemzet mennyire boldog, és ugye kijön általában, hogy a dél európaiak elképesztően boldogtalanok, magyarok is, tehát kelet európaiak és dél európaiak az észak európaiak pedig a boldogok, és dánok a legboldogabbak. Történetesen az én szomszédom a kollégiumi ülésen, tehát ottani kormányülésen, a Dán biztos mázéte feszvágyat. És amikor kijött ez a felmérés, akkor én megkérdeztem, ő egy világlátó ember, tehát van összehasonlítási alapja, és megkérdeztem, hogy ő szerint a Dánok miben boldogabbak, mint, mint más országbeli, vagy más nemzetek. És ő azt mondta, hogy ő szerinte nem, nem anyagilag gazdagabbak, egyszerűen abban boldogabbak, hogy mások az elvárásaik az élettel szemben. Nem beszélünk másról, csak van egy abszolút és van egy relatív. Tehát, mert most ön másról beszélt, mint amit én mondtam. Ugye az, hogy egy orvos elvégzi az operációt, és a beteg meggyógyul azt a végeredményt tekintve tök mindegy, hogy közben az orvos milyen technikákat alkalmaz, amikor nem működik a gép. És mégis az egészet valamilyen módon befolyásolja, mert a végeredmény habár bár ugyanaz, maga a folyamat nem az. Az ön területéről véve a példát, az, hogy az oktatás színvonala milyen, azt alapvetően befolyásolja, hogy adott esetben például a szakember hiány helyett egy órát egy másik tanár tartja, és megvan az óra, vagy egy szaktanár tartja, de az meg nem tudja megtartani, mert olyan számban, abban az iskolában nincsen jelen. Tehát én arról beszélek, hogy maga a rendszer működik, de nem azon az optimális fokon, ahol lehetne. Igen. Nyilván és nyilván még azért. egy dolog van, amiről ön beszél, és arról pedig, hát gyakorlatilag arról kéne beszélni, hogy vajon, és most nem e, földön túl értelemben, hogy az a lelki béke, e, ami egyébként, vagy nyugalom, ami egyébként az élethez szükségeltetik, leszámítva az ifjúkart, ahol nyilvánvalóan a, a, a adódó adódóan másféleképpen működnek az emberek, hogy ez vajon? Mert azt gondolom, hogy, hogy alapvetően itt, itt, nem, itt a nem nyugalmi állapotról van szó. De ez nagyon jó, így van, szerintem teljesen igaza van. De kérdés, hogy az van lévő nem nyugalmi állapot az ok, vagy van egy általános nem nyugalmi állapotunk, és ez fejeződik ki különböző helyeken, mert kicsit, hogy nem optimális a helyzet az egészségükben, de mi az optimális helyzet az egészségügyben? Hát leírta, leírta. De akkor olyan, én attól tartok, hogy ez egy jó jól Jó és... de én annak a lebutított változatáról beszélek. Azt értem, de elérhető? a esetleg? Lebutított elérhet, állapotában most? elképzelhető, igen. Nem hát, tudok hozzászólni, mert nem értem elvárás... benne. É, és ezért jól tudunk beszélgetni róla. Egyikön sem ö, ért hozzá mélyen. De, de, de nem arról van szó, hogy az elvárások mindig egy vagy két lépéssel a teljesítőképesség előtt járnak. Tehát mi azt várjuk a. Ha olvasunk arról, hogy feltaláltak valami új gyógymódot, vagy egy új gyógyszer, akkor mi azt várjuk, hogy az azonnal holnaptól már legyen bevezetve. Megint teljesen érthető, mindenki fél a haláltól, vagy elnézést akkor tisztelet azoknak, akik egyáltalán nem félnek a haláltól, de 99% az embernek fél a haláltól, fél a betegségektől, meg akar gyógyulni, és nyomorult orvosokat őrájuk pakoljuk, ha az összes léttel kapcsolatos kétségbeesésünket nem. Igen, csak az a kérdés, hogy maga az egészségpolitika hogy dolgozik, és hadvegyek egy másik területről példát, bár most nem viselkedem elegánsan, de abban egészen konkrétan fogom tudni önnek prezentálni azt, amit gondolok. Azt gondolom, hogy és ebben irodalmi élményeim azért élejárnak, tehát hogy, hogy szegény ember is lehet boldog, ugye nem minden múlik a pénzen, nagyon sok múlik a pénzen, valójában hozzáálláson, mentalitáson, és az Ebben való hétköznapi cselekedetekben, de nem szeretnék túlságosan magas röptő lenni, ezek azok, amelyek egyébként nyugalmi állapotot tudnak előidézni, nem nyugalmi állapotot pedig némileg az ellenkezője. Maga a konkrét példa, nem akarom belerángatni, tehát nem, nem, nem, nem a személyekről van szó, bár a személyeknek is van jelentősége. Ebben az országban 2018 áprilisa után, a választások után valahol a nyár folyamán kezdődött el az arról való beszéd, hogy vajon egy kétharmados fölényel, vagy kétharmados arányjal rendelkező pártszövetség szükségeltetik-e, hogy a kultúrában is ilyen jellegű befolyást tudjon szerezni, illetőleg, hogyha megfelelő emberek vannak megfelelő pozícióban, akkor vajon azok annak az ideológiának a mentén dolgoznak-e, amilyen ideológia ezt a pártszövetséget jellemzi. Hogy most ezt a pártszövetséget egyébként jellemzi a -e bármilyen ideológia, vagy egyszerűen csak egy elvárás, az egy újabb fejezet, de nem mennék bele. Eddig követhető vagyok? Igen. Az hogy ilyen elvárás van, ezzel kapcsolatban soha senki nyíltan nem szólalt meg, vagy nem igazán, különböző az ön úgy értem, hogy ön, ahova ön is tartozik, ottani frakcióüléseken, kötsei találkozón, és máshol volt erről szó, először tusványosan volt az, amikor erről nyíltan volt szóval, amikor a nyár közepén, talán júliusban uh, de ott sem volt jelen az az illető, aki egyébként ezt az egészet, mint hírlapíró kavarta. E Azóta egy hihetetlen izgalmi állapot van a kulturális szférában, amelyik maga se tudja egyébként, hogy most jól tölti be a feladatát, vagy sem. Mi az elvárás vele kapcsolatban? Csak azt érzi, hogy van valami politikai szándék, ami hol megfogalmazódik, hol nem, és közben a kormánypártokhoz tartozó eh, kor, eh, labban, nem kormánylabban, kormánypártokhoz tartozó labban, ezzel kapcsolatban egy 15 vagy 15, immár 16 részes sorozat megy, de Közben a politika permanensen elhatárolódik tőle, mármint ettől a sorozattól, illetőleg időnként csipeget belőle, maga se tudja, hogy most éppen, tehát az ember maga se tudja, hogy most akkor ezt mennyire kell komolyan venni, de nem lehet nem komolyan venni, mert közben ez történik, komolyan se lehet venni, mert közben meg nem történik semmi sem abban a szférában. Amire vonatkozik, van egy egyre irritáltabb állapot. Majd elmozdítják a pozíciójából Prőle Gergelyt, akit gondolom ő nagyon jól ismer. A külügyben egy nagyon elismert szakember volt valamikor, illetve hát valamikor elismert volt, más, mások által meg nem volt elismerve. Én azt feltételezem, hogy ő szakembernek tartja, aki a Petőfirodalmi Múzeumban találta meg legutóbb a helyét, és amikor ez bekövetkezik, akkor a miniszterelnök úr tegnap azt mondja, néha azt hallom, hogy Magyarországon kulturharzajlik zajlik, agyalítom, hogy az egyes pozíció körüli lögdösödés és a kulturfilozófia közötti hírlapi vita talán a modern élet megszokott rendjéhez tartozik, majd a kultúrbékéről és a családok évéről kezd beszélni, miközben ebben az országban ilyen jellegű békére talán volt igény, de maga azok a hétköznapi tevékenységek, amelyek, amelyek tapasztalhatóak, az ellenkező irányába hatnak. És akkor az ember próbálja ezt az egészet megérteni. És az egészség is úgy jött elő az egészségügyben is volt egy személyes vita, és történt egy haláleset, és valaki a halálesetet összefüggésbe hozza azzal, hogy az az orvos egyébként, aki megoperálta volna, most nincs abban a helyzetben, hogy operáljon, és akkor az egészségügynek a, az általános helyzetét vitatják meg, miközben egy konkrét eset kapcsán, ahogy a Prőle kapcsán nem lehet a, a kulturális szféráról beszélni, ugyanúgy egy haláleset e, halál kapcsán nem lehet az egészségügyről beszélni, csak ebben az országban Permanensen vannak ilyenek, vagy legalábbis ilyenek irány. Tehát permanensen ott van, mint Damoklesz kardja ez a jelenség. Igen, de ezt hogy mondjam, azt mondom, hogy természetes, akkor nem azt akarom mondani, hogy, hogy ez így van jól, hanem azt, hogy, hogy a dolgok így szoktak. Tehát halálesetek, főleg, hogyha e, ilyen kielezett helyzetben és közvetlen, okozati összefüggés teremthető, akkor nyilván rögtön politikai kérdésé válik. Prőle Gergő esetre pedig nem lehet nem politikai kérdésem, amikor valóban megjelent egy, egy ugye egy cikk kellene, akkor többen megszólaltak pro kontra. Én azt hiszem, hogy ez az egy politikai kérdésem. Én Gergőt ismerem régóta, sokkal korábban, mint hogy a Külügyminisztériummal együtt dolgoztunk volna, a szereplők közül őt ismerem egyedül személyesen, és ő jössze én garanciát tudok vállalni. Mások, más szereplőket nem ismerek személyesen. Én, hogy mondjam, a politikában szerintem nagyon fontos egy igazodási pont. Egyrészt az, hogy az elmúlt években, mondjuk az elmúlt 20 évben, Gerg az elmúlt 25 évben, vagy már 30 évben mit tett le az asztalra, és milyen személyiség. Én őt személyesen ismerem, a teljesítményét is ismerem, Pontosan tudom, hogy milyen ember garanciát tudok érte vállalni. Más őket nem ismerek. Igen, ő de, ő de a garanciavállalás ahhoz kevés, hogy a pozíciójában maradjon. Nyilván, mivel nem én vagyok sem a miniszterelnök, sem pedig a kultúráért felelős miniszter. Ezért én csak ennyit tudok mondani, hogy én ő érte garanciát ő, tudok csak vállalni. azt értse meg. Annak idején, amikor én elvégeztem az egyetemet, rövid ideig dolgoztam a Minisztériumban, a művődés Minisztériumban, és az édesapám, aki nagyon szeretett engem és aggódott értem, egyszer azzal az ötlettel állt elő, hogy ő elmegy a miniszter helyetteshez, akinek a közvetlen beosztottja voltam, és megkérdezi tőlem, hogy mennyire van vele megelégedve. És mondtam az apámnak, hogy elnézést, ez már nem olyan, mint az iskolában van, hogy az embert, a navracs is tanítja, jog, tudom is, én történelemre, és akkor történelemből van fogadóra, és megkérdezi. E, ugyanakkor miért lehetetlenül meghatódtam amiatt, hogy így aggódik értem. Tudja, hogy hány olyan késztetés volt bennem, és hány olyan próbálkozás, hogy különböző emberekkel beszéljek arról, hogy most akkor Érti? Itt, mint a, lenne egy beteg, aki egyébként abban a, vit, abban a vitában, ami most a Kásler és az, az államtitkára között volt, azt mondja, hogy elnézést, de van itt egy konkrét történet, amiben valaki érintett, hogy létezik-e az, hogy ez az orvos való megoperálja, mert egyébként meg fog halni. Vagy az ember, én vagyok a Prőle gergei. én vagyok a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeumnak a főigazgatója, én tudom, hogy naiv vagyok. És a politika nem így működik, de a népességben így működött, hogy az ember elment a király udvarába, kurva hosszú ideig várt, aztán fogadta a király, aztán valamit mondott neki. Hogy létezik-e olyan apám után szabadon, hogy az ember elmegy Orbán Viktorhoz, és azt kérdezi, Viktor, mi baj van velem? Maradhatok én a főigazgató? Nem maradhatok én a főigazgató? Kijavíthatom én azokat a hibákat, amiket elkövettem? De nem, itt van egy Permanens irritáció, mint hogyha egyébként a politikának érdeke lenne az, hogy ez az irritáció legyen, mert ez a hatalmának a fennmaradását segíti, és azok a rendszerhibák, mint egy halálását, vagy a Prőle Gergely elmozdítása azt mondaná, hogy smafu ahhoz képes, hogy közben ő marad hatalom. Engem meg zavar, de lehet, hogy a logikai menetem rossz. nem, csak lehet, hogy megtörtént ez a beszélgetés. Tehát lehet, hogy elment a miniszterelnökhez, és megkérdezte, hogy... Nem élhetek vissza ilyen. a személyes nem. ismereteimmel, tudja? Én abból indulok ki, hogy ilyen beszélgetés nem volt. De lehet, hogy uh -huh. volt. De még egyszer hát mondom... Nem tudunk enni tovább jutni, igen, mert lehet, hogy volt, lehet, hogy nem volt. Azt el tudja képzelni, hogy én a kettőnk beszélgetését, amit folytattunk a centrában, az bárkivel is felhasználjam? Nem. Nem. Tehát ennek következtében azok a személyes ismeretem, amelyek vannak, azok a rendszer ismeretét elősegítik, de egy ilyen beszélgetésben nem szolgáltathatok valakit ki. Értem, értem. Én nem is arra akarom, nem, nem, nem a nyulat akarom kiugrasztani a bokorból. Csak nem is fogja ha, tudni, akár... megöregettem és ugye? megtanultam befogni a pofámot. <gül> Nyul, már nem ugri. Tehát a... ugrik. Ugrik, a... de hogy nem ugri, csak én ilyen ugri. szituációban nem. Jó, de azt én legalábbis délután láttam ezt a hírt, ugye? tegnap délután jött ki. Hát az 50 egyszer, ez, ez, ez úgy volt lebegtetve. Öre a hivatalhessére akkor ki. Nem? Igen. Lehet, hogy délelőtt. Oké, okay. igen, és? Hát csak akkor semmi, csak hogy a történetben lehet, hogy van egy ilyen elem, hogy valóban beszéltek egymással a felek. Tehát nem biztos, hogy mi az egész történetet tudjuk. Nem tudom. Én, én az igazság, hogy ebből a szempontból nekem, hogy mondjam, a, a, a történetben azon rétege szempontjából, ami nekem fontos, ez a körülmény nem olyan lényeges. Ez a, a, a körülmény az, hogy ismerem tőle Gergőt, ismerem úgy is, mint annak idén a Fizisnauman Naumann Alapítvány Magyarország iroda ismertem úgy is, mint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkárát, ismertem úgy is, mint a Külügyminisztérium, helyettes államtitkárát, ismertem úgy is, mint az Emberi erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkárát, ismertem is, mint a Petőfél rajmúzeum igazdatóját, és tudom milyen ember, én maximálisan bízom benne. Jó, hadd legyek akkor személyes, és ha akar válaszol, ha akar nem, lejár a mandátuma, uh, minden alkalommal megkérdezik öntől, hogy akar-e indulni, nem akar indulni, ha visszajön, mit csinál, és ebből a szempontból általában azt mondja, hogy, hogy, hogy majd eljön az idő, meg valami történik. Önnek például adott esetben módjában állna bizonyosságot szerezni valamiről? Mert érté, olyan is lehetne, hogy pályázatot írnak ki, nem? ki legyen az abszolút, uniós biztos. Abszolút, és akkor lenne egy bírálóbizottság, és először. adott esetben a transzparens, akkor meg lehetne ismerni a, a pályázatokat, végig lehetne Igen. nézni valamelyik televízión azt, ahogy egyébként meghallgatás történik. Ez nem így működik. Igen. Az, hogy az ön személyes sorsa, hogy alakul, az kinek a kezében van? Miközben alapvetően az önében? Hát, egy, azt akarom, hogy egyrészt az enyémben, másrészt pedig a miniszterelnökében fogalmazok. Itt történt formálisan a kormány de alapvetően a miniszterelnökében. És hogyha ma 2018. október 5-én felkeresné őt, akkor vajon választ adna arra a kérdésre, hogy, hogy mit fog ön csinálni 2019. novemberében? Szerintem nem, de ez teljesen észlető. Mert van egy, van még addig legalább egy választás, az európai parlamenti választás, és, és hát nagyon sok minden változott még. Legalább egyetem arra értem, hogy most egy erőre választásra számítok Magyarországon, hanem arra, hogy Magyarországon kívül is lesznek választások, amik alapvetően arra kívánk. most eljutottunk az ön területéhez, mármint az Unióhoz. Azt kérdezem mm. öntől, és tízes skálán kettesre vagyunk személyeskedőek, hogy ez így van. Mm, igen. Azt kérdezem öntől, mennyiben vár más reprezentánst az unió bizottságába Magyarország annak függvényében, hogy hogy alakul a választás? Itthon és külföldön? <höhem> ezt, ugye, ezt, most azért én ezt, ezt nem tudom megmondani, mert akkor mások agyával kellene gondolkodni. Oké, akkor, okay, akkor menjünk, vissza, menjünk vissza időben, Igen? Amikor ön Igen? lett a biztos. Igen. Uh, ugye az egy eléggé heves időszak volt, ugye ön olyan rövid ideig volt igazságügyminiszter, hogy nem is emlékszem, hogy valaki volt -e olyan rövid ideig igazságügyminiszter, és arról külügy. volt szó, hogy az már egy külügy. ilyen, se, külügy, külügy. rossz hülyeséget külügy. külügy. beszél, külügyminiszter, uh, hogy, hogy az már egyébként amiatt volt, tehát hogy az például hogy alakult az ön életében? Igen, hát tulajdonképpen igen, az egy átmeneti időszak volt. Annak igen. érdekében, hogy aztán uniós biztos lehessen? Hát ugye én májusban lettem külügyminiszter, amikor az új kormány megalakult, és a hivatalos jelölés az pedig július végén történt. Tehát ugye a politikában több embernek tulajdonítják ezt a mondást, én Rőzontól tudom, hogy ő mondta, hogy a politikában két hét is rengeteg idő, ez valóban így van. Tehát az úgynevezett, a civil életben rövid távnak számító határidők az a politikában. Mi szólt én ön mellett? Egy nap de hát. Én azt hiszem, hogy két dolog, az egyik, hogy idegen nyelven boldogultam, a másik pedig, hogy én a bizottsággal, az azt megelőző bizottsággal egy konfliktusos, de alapvetően fair, tárgyalásos viszonyban voltam, vagyis egyrészt Bizonyítottam talán, de csak feltételezésre hagyatkozom, mert részes indokolást nem kaptam. Én bizonyítottam, hogy tudom védeni a nemzeti érdeket, másrészt pedig azt is bizonyítottam, hogy ezt a nemzeti érdeket tudom úgy védeni, hogy közben nem, mondja, nem háború tör ki, hanem tárgyalásos úton rendezni lehet a legérzékenyebb kérdéseket. Aztán ezt az időnéméleg felülírta. Amennyiben? Hát amennyiben megváltozott az unió politikai, és abban már az ön hozzáállása nem volt minden szempontból pont olyan, mint Magyarország hozzáállása az unióhoz. Hát, hogy az unió politikai változott, ne, hát azokban a, kérdések... hogy azokban a kérdésekben, amik rám voltak bízva, és a Magyarország és az Európai Unió közötti esetleges konfliktusok elrendezése volt a szaladatom, ott, ott nem változott semmi, ott ez ugyanúgy megtörtént. Tehát azokban a területeken, amit én rám nem indult a bizottság részéről, nem indult sem jogállamisági eljárás Magyarországon. Igen, elben, ebben, sem ebben az jól Az azon a konkrét területen nem, de az egész bizottságnak nem. a megítélése kormány... nem, nem, nem, egyetlen ponton sem. Egyetlen ponton sem. Tehát Lengyelország ellen indult. Magyarország ellen a bizottságból nem indult, és az Európai Parlamentben indult, amiben a bizottság nem vesz részt. Sőt, a bizottság az Európai Parlamentben zajló vitában Franz Timmermans azt mondta, amit én mindig is hangoztattam, hogy a kötelezettségszegési eljárások eddig is elégségesnek bizonyultak, hogy a Magyarországgal szemben fenálló nézeteltéréseket rendeznék, és nincs szüksége ennél erősebb fegyverre. Ez a bizottság álláspontja mind a mai napig. Akkor hogyan tekintsünk Magyarországnak a viszonyulására az unió különböző szervezeteihez most 2018. októberében a Szárhentini jelentés kapcsán? Hát én, én mindig azt szoktam, hogy én megértem azt, hogy, hogy kell egy olyan összefoglaló fogalom, amivel a közvélemény, politikusok, újságírók, választópolgárok egyetlen szóval a jelölnékkel, azt a külső tényezőt, amit uh -huh. időnként feszítőnek, hogy tényelmezlenek életlen, akkor azt mondjuk, hogy Brüsszel. De ha ezen egy kicsit tovább megyünk, és mondjuk a mikroszkopnak a lencséjén egy kicsit élesítünk, akkor az Európai Bizottság és az Európai Parlament két teljesen különböző karakterű intézmény. Az Európai Parlamenten szó szerinti pártpolitikai vitát zajlanak, vagy is zajlanak. Ott, ott a pártpolitikai logika és a nemzeti logika a meghatározó. Vagyis a, van egy, egy Fideszes képviselő, akkor az ő számára a nyíltan felvállalt álláspontok mind nemzeti, mind ideológiai szempontból az, az irányadó. És a vitákban is ez így A bizottság még mindig őriz valamit a, a, a, a fogalmazók nemzetek feletti karakteréből, tehát a biztosoknak nem szabad nemzeti érdeképviselőknek lenniük a működésük során, még ha ez sokat várt hogy is az elmúlt 60 évben. És ideológiailag pedig egy, ugyanúgy, hogy egy szupernagy koalíció van, tehát a szocialisták, liberálisok, néppártiak és konzervatívok dolgoznak együtt, a konzervatív, mert egy van, biztos dolgoznak együtt, vagyis ahhoz, hogy ez a, ez a szupernagy koalíció együtt tudjon működni, ahhoz a párt politikai vagy ideológiai különbségeket tompítani kell. És ez, ez Körülbelül most, körül most úgy beszélünk a bizottságról, mint hogy ön szokott beszélni a köztársasági elnökről. Mm, jó. Igen. Ez egy, ez egy jó észrevétel. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. A bizottságnak a legfontosabb dolga az, hogy az Európai Unió Egységét valahogyan tehát ilyen értelemben igen. Próbálja biztosítani hogy szántartani. Jó, csak azt értsen meg, hogy miközben én többé kevésbé most inkább többé értem, de, de tényleg még valamit tartalékolnom kell a mai napra az észbeli képességeimből, ami szerintem van még csak fáradt még és egyre rosszabbul fejezem ki magam, hogy, hogy maga az itteni hétköznapi politika közben ezt egyfolytában kikezdi abból adódóan, mert hogy neki ez az érdeke, tehát hogy egy hétköznapi ember egyébként, tehát érté, kicsit eljuttunk a, a Truman vagy más amerikai, hollywoodi produkciókik, hogy miközben teljesen csendes a tenger, a politika az érdekéből fakadóan a metológiai jelentésekben háborgó tengert mutat? Hát igen, ez, ez megint csak nem magyar sajátosság, ez azt mondjuk, hogy a politikának a sajátossága, hogy az ember embernek a sajátossága, de. Ha, ha nyugalom van, az nem is érdekli az embereket. Ezt nem Te tudom, az ebben az nem az vagyok ember... biztos, már olyan régen volt. Igen, kicsit széttartóak vagyunk, és ebben alapvetően én vagyok a hibás. A külügyminiszterséget azt miért vállalta? Hát, né négy év után nehéznek rekonstruálni az embernek a mert érdekesnek tartottam, mert nem lehettem tovább közigazgatási és igazságügyi miniszter. A szerkezetváltozása miatt? De a miniszterelnök azt tette, hogy nem akarja a közigazgatási és igazságügyi minisztériumot 14 nyara után. Én azt gyanítom, hogy akkor igen, koncepcionális okai voltak. De ennek. akkor, amikor külügyminiszternek kinevezték, akkor még szóba sem jött az uniós bizottsági tagság? Szó szóval? volt. De nem, hogy mondjam, nem, nem, nem úgy volt, hogy biztosan él leszek. Tehát szó szóval volt hogy lehet, hogy ez így lesz. Hány hónapig Maga? volt ön, külügyminiszter? Öt, azt hiszem. Ez ugye az ön életében nem jellemző. Öt hónap az, az ebből hát, a szempontból. De most vagy... mi, mi nem jellemző, ezt nem értem. Hát hogy rövid. Tehát, hogy ön ön... Hát az volt már, az nem is öt hónap hónapos, de volt kilenc hónapos munka viszonyom, már hát azért előfordul már, hogy időnként közben egy olyan új politikával meg különösen, hogy előjön egy olyan új megbizatás, ami, ami felülírja az A előség. 9 hónap Havikó hát, volt, és hol? Ó, hát. Az régen volt. <laughs> az régen volt, az 1992. Igen, hát külügyminiszter az, az ember 9 hónapig tart, szóval, hogy a buszra az ember vár akár órákon át, de külügyminiszternek lenni ennyi ideig az, az olyan, mint mintha parkoló pályán lenne annak érdekében, hogy aztán valami történjen. Hát, akár ez is, de, de miért? Ez, én nem értem, hogy ez miért. Igen? Nem csak, a, ugye most visszatértünk, kicsit össze-vissza beszélgetünk a, miattam a, a, a prőle kapcsán. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember ott akkor milyen mértékben volt tudatában annak, hogy hogy alakul az ő sorsa, és mit, mit tehetett annak érdekében, hogy világos képe legyen róla? Én vagy a gerdő? Nem, nem, ön természetesen. Hát abszolút tehettem annak érdekében, hogy miért... Mondhattam volna azt is, hogy nem vállalom a külügyminiszterséget, és visszamegyek országgyűlési képviselő. És maradhatott volna a tovább külügyminiszter is? Hogyha azt mondom, hogy nem vállalom a biztosi... Hát ez ugye innentől hipotetikus, de én úgy gondolom, hogy igen. És jól tett, hogy elvállalta? Igen. A biztosi pozíció? Igen. Nagyon. Igen, jól tettem. Azt hiszem, jól tettem. Igen. Engem nagyon érdekel. Hát ugye, ezt mindig el szoktam mondani. Tanítottam, írtam az Európai Unióról. Engem érdekel, érdekel. Milyen eredmény kellene ahhoz, szubjektíve, miközben még mindig nincs a parlamentben a miniszterelnöknél, itthon és külföldön a választásnak milyen eredmények kellene, hogy legyen ahhoz, hogy az ön reménybeli folytatási lehetősége nagyobb legyen? Miközben lehetséges, hogy Szerintem. ilyen nincs is? Szerint, bár az Európai parlamenti választási eredménye. Igen, hát, igen, meg az itt igen. Nem, szerintem szerintem nincs. Ezzel, vagy én nem látok ebben szoros összeben. Ő nem említette, és, hogy még, még, még ezek hátra vannak és ezek befolyásolják a jövőt. A, igen, de azt mondom, hogy az európai parlamenti és más országok így, így. Már más ezt a, a klíma. Hát én. De én ezt nem tudom most nem mondom, hogy Minisztaban. Meg, nagyjából van. megvan. Az, az működik, hogy azt nagyjából lehet látni, hogy a is milyen klímában működik jól, és milyen klímában nem működik, hát, mennyire a... Erről mindenkinek van véleménye, amelyek szerintem sztereotípiák, mert hogy mindenki kialakított róla mert valamilyen képet, valamennyi információ alapján. És ez alapján úgy gondolja, hogy tudja, hogy én hol működök. Jól, jól, jól, kialakított kép az mennyire egyezik azzal, mint amilyen ön. Szerintem mondjuk például a 67 okay, igen? Én csak arra emlékszem, amikor én frakcióvezető lettem 2006-ban, akkor újságírók, barátok és ismerősök tucatjai írták le, hogy na, ez ekkor a hülyeséges, nyomorult Navracsics, ez a szegény, tudós, szemüveges, nyámnyila, pasas, bemegy a parlamentbe, ez a gyurcsány megeszi reggelére, ez kész. Hát, ez annyi. Vannak ilyen cikket is, mondom, akkor megjelentek. Akik úgy gondolták, hogy a rendelkezésükre álló információk alapján pontosan tudják, hogy milyen helyzetben működöm jól, Tanszéki szoba, bogarászni a számítógépen, és a többi. És a többi. És az biztos, hogy a parlamentben egy vitahelyzetben én nem működöm jól. Aztán ott voltam, és négy évig végig csináltam, és azt nem mondom, hogy általános megelégedésre, mert biztosan sokan elégedetlenek voltak, hanem de nem buktam bele abban a négy évben. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez ilyen, mindenki valamilyen véleményt alkotott aztán az vagy tényleg, vagy tényleg olyan, vagy nem olyan. Én nem tudom, hogy a. Érted? Tudom, hogy a miniszter nagyjából mi lehet a véleménye rólam, de hát ez majd ő meghozza a maga döntését. Azért nem szeretek, miközben én értem, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és az első kérdés ezzel kapcsolatban 2015-ben, tehát egy évet voltam biztos, amikor már megkérdezték. De valójában van, a az egész kérdés nem lett volna, ha nincs. De én meg úgy értem, hogy egy kicsit ez, ez a magyar politikának az a sajátossága, hogy a nem te teszed a pozíciót, hanem a pozíció tesz téged. Te nem. Mindenkit nem. az érdekel. Igen, igen. Nem, jól, jól beszélt, de én ezt nem így gondolom. Mi lesz majd egy év múlva, mert ha, ha lesz valami, akkor a Navrac egy fontos ember retrospektíve nem. is. Ha nem lesz semmi, akkor egy teljesen nem. jelentéktelen ember nem. retrospektíve nem. Is. Én értem azt, amit mondd az én fejemben. Nem ez volt, amikor annak idején én... Illegálisan dolgoztam, egy párszor elmondtam, hogy ha rosszat tettem a tűzre, akkor rosszat tettem, akkor majd be a következményével számolok. És volt nekem egy munkaidom Brooklynban, akkor Teddy Shift van mindig azt mondta, mert mindig aggódtam a munkám, és azt mondta, hogy majd ő akkor szól, ha hogyha engem el akar bocsájtani, nekem nem kell naponta érdeklődni. És ez az itthoni rendszer, ez sok szempontból nem olyan, mint a Teddy is igaz, hogy ő egy kis műhelyt vitt. Ez pedig egy ország. Elnézést, ha nagyon szétesőek voltunk, akkor annak kizárólag én voltam az hát. oka a jövő hét. Igen, vagyok. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Kellemes szétvégét. Viszont. viszont Navras Isten hallották, és önöktől is elnézést kérek, hogy nagyon szétesek voltunk. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Lehet? Azért jó egy élő műsor, és azért jó, hogyha az embernek olyan nexusa van a riportolanyaival, mint veled vagy a hogy lehet rögtönözni az, hogy aztán a hallgatók ezt élvezik, -e, vagy semest a hallgatóktól kell megkérdezni. Hosszú lehetnék, de nem leszek hosszú. Sőt, mindent levágok. Azt kérdezem tőled karácsony van a vonalban azt, hogy te hogy vagy családapa, hogyan éled az életedet, abban nyilvánvalóan az élet az időt nem tudom, a neveltetésed. Az, hogy hogyan vagy polgármester, azt te tanultad valahogy, hogyan lett, tehát miközben az ember belenézett tükörbe, és azt mondja, polgármester, vagyok sose gondoltam, biztos ilyen előfordult veled, mint hogy az országgyűlési képviselőség esetén erről beszéltünk, hogy hogy, hogy, hogy viselkedik egy polgármester, hogy hogyan van a hivatalával, de Ennél sokkal fontosabb, hogy hogyan működik a néppel, akik ott laknak zuglóban. Ezt mi alapján tanultad, miközben én azt feltételezem, hogy a válasz egyik része az lesz majd, hogy folyamatosan tanulod, de kíváncsi lennék rá. Hát valóban válasz egyik része az hogy folyamatosan tanulom. Egy kicsit más néhány dolog, mint ahogy a ciklus elején volt. A másik része meg az, hogy vannak pozitív, meg negatív példák, akiket ismertem abból az időszakomból, amikor politikával foglalkoztam, de nem voltam politikus ismertem polgármestereket, meg más politikusokat, ismertem például, például mindkét erődemet ismertem személyesen, tehát um, venek Leonárdott és Papság Ferencet is. Venek Leon Leonádott még aletben abból, abból a szakaszából, amikor, amikor közül, voltam, és volt egy érdekes helyzet, hogy egy kolléganőm Föltúrta a fiókjájt és a szekvényeit, és előszeretőnt és elég anyagokat, és ezeket oda tette az asztalomra, akkor az egyikről megkérdezkem, tudja hogy ezt kiírta, és akkor mondta, hogy nem, és mondta, hogy én. És aztán, amikor képviselő lettem, országgyűlési képviselő, akkor ismertem meg Pabcsák Ferencet, nyilván az már egy más típusú viszony volt, nem csak azért, mert én egy más viszonyból ismertem őt, hanem azért, mert akkor már volt közöttünk politikai, Uh, hogy is mondjam, ne, különbség. Úgyhogy uh, voltak pozitív és negatív példáim, és ezek alapján nekem volt egy saját személyes belső, eléggé elhatározott uh, uh, működésmódom, aminek az egyik része volt, ami, ami uh, spontán volt, de tudatosan is ragaszkoztam hozzá. Például azt hogy az ellátmódomat ingykeztem a lehető legkevésbé megváltoztatni. Nyilván túl azon, hogy az ember sokkal dolgozik, akkor ez akkor az nem tud ugyanaz az ember maradni, de például az, hogy, hogy sem, sem a zöldtözésemben, sem az emberekkel való kommunikációban, sem a közlekedésben, most a szószoros értelmében, megászített értelmében is. Én nem szeretném megváltozni. Oké, okay. menjünk tovább. Ugye élsz egy lakásban, költöztél és okay. e, igyekszel egy olyan lakásban lakni, és ezt igyekszel úgy alakítani, hogy ez a telkényelmedet növelje. Nyilván valóan ugyanez zuglóval nem teheted sőt. Gyere neked az a dolgot, hogy mások kényelmét teremtsd meg, vagy szószoros, vagy a szó átvitt értelmében való jólétét. A saját lakásoddal többé-kevésbé tisztában, vagy tudod, hogy mikor kell takarítani, tudod, hogy ha kiégett a lámpa, tudod, hogy hol égett ki a lámpa, és azt is tudod, hogy már egy hete nem cserélted ki, vagy azonnal kicseréled. Ha jó a példa, úgy, ha nem jó, de fogható, mennyire vagy tisztában hasonló módon a kerülettel. Nem, szerintem igen, eléggé. Tehát nem hiszem, hogy van olyan utca, amit nem ismerek, nem hiszem, hogy van olyan... Tudod, hogy hol égett ki a lámpa? Igen, általában. Az más kérdés, hogy, hogy, hogy az, az, az érdekes, és ezen lehet lehetne mit javítani, hogy ha bárhol bármi probléma van, akkor az nem biztos, hogy elér hozzánk. Jó, jól beszélsz. Várj, is... de ne, bárjá. Én ott élek zuglóban, nekem van valami problémám. Mennyire valószínű. Jó. Én egy senkiházi vagyok, egyébként tényleg az vagyok. El akarok jutni a polgármesterhez. Mennyi idő alatt jutok el hozzá? Most nem azt mondjad, hogy 6 perc. Mert hát, az út, hanem hogy mennyi idő az, hogy engem fogad a polgármester, és szár rám időt. Most nem arról van, hogy megoldja a problémámat, eljutok hozzá. Hát ez esetje válogatja. Szóval vannak akik e, e, sokan panaszkodnak arra, hogy, hogy nagyon nehéz eljutni, mondjuk fogadórára, nagyon nehéz bejutni. Hány fogadóórád van? Éthetente van egy. Ez hány óra? Hát az ilyen három négy óra. Ele van. Tehát abszolút, igen, igen. Három-négy ami... órában hány ember fér? Hát a negyed óránként vannak beosztva az állampolgárok, azért, hogy általában mindig csúszunk, de.. Csak ott mindig ül valaki, aki segít irkázni. Igen. Sőt, hát ugye az a. Az a, az a ez, ez érdekes. Uh, nagyon sokan megrökönyödnek, amikor bejönnek, és látják, hogy milyen sokan ülnek ott, rajtam kívül is még. De hogyha nem így lenne, akkor, akkor semmire nem jutnánk haza a negyed óra alatt. legfeljebb annyira, hogy ő elmondja, mi lejegyzeteit is visszajelzünk, és sokszor ez történik. De általában úgy, úgy jön, jönnek az állampolgárok, hogy, hogy mi készülünk, mert tudjuk a problémáikat, és akkor azok a kollégák, akik kapásból tudják, hogy mi a válasz, vagy ismerik az... Általában azért, ha valaki polgármesteri fogadórára jön, akkor az, az ő történetének a, van előzménye a házon belül, nem mindig. Egyébként a fogadóra egy rendkívül nehéz műfaj, abban az értelemben, hogy ott minden, minden alkalommal vannak nagyon nehéz emberi helyzetek. Tehát az emberek végső kétségbesésben jönnek a polgármesterhez, és... Az esetek 90%-ában olyan problémával, amin én sem nagyon tudok segíteni. Amikor néha valamit meg tudunk oldani, akkor az iszonyatos nagy, hogy mondjam, boldogság. De esetleg többségében olyan, olyan ügyel jönnek, amit nem, tudunk, amit nem tudunk megoldani. Azért, mert, mert annyira uh, valójában nem is az önkormányzata. Mekkora a, a várólista? Mármint a tekintetben, hogy valaki jelentkezik. Ma ha jelentkeznék én, senkihez jenő, mikor kapnék időpontot? Hát az átlagot tudom mondani, amit úgy becsülök, a körülbelül egy-másfél hónap, de vannak akik arra ponaszkodnak, hogy, hogy, hogy nagyon régóta jelentkeztek és nem jutnak be, okay. de máskor más meg az a... van, hogy valaki jelentkezik és éppen okay, szerintél van, van és egyben bejön. Azt kérdezem tőled, minden ember problémája más, és nem lehet ezek között súlyozni. De arról, hogy mi az, amiben a polgármester vagy a polgármesteri hivatal tud segíteni, és mi az, ami nem, az viszonylag ehhez képest objektív. Az ügyeknek a zöme az olyan, ahol neked nem kell azt mondani fogászként, hogy fog, fog, menjen urológushoz? Hát nem, tehát hány százalékának kell azt mondani, hogy elnézést szívesen látod, de amivel jelentkezik, abban te teljesen inkompetens vagy, mert te polgármester vagy, és az ő problémája az nem rád tartozik. Hát egyrészt a, a, a, van, igen, ez az egyik típus, ez szerintem olyan 30 százalék, és van egy másik típus, amikor Mondjuk valaki hogy gyakorlatilag a jelenkezőknek több, mint a felelő lakás jön. És elmondják nekik a kollégáim, hogy a polgármester nem osztogat lakást, mert van egy ezzel kapcsolatos jogszabály, ami rendezi azt, hogy ez hogyan lehet. Lakásügyben és, jön, mert azt mondja, hogy. Azt mondja, hogy hát, hogy, hogy, hogy iszletosan lakásénység van Magyarországon. Nagyon sokaknak ez, ez, a, ez a legfontosabb probléma egisztenciális és minden értemben. És ők azt gondolják, hogy, hát a polgármester csak tud valamit segíteni, az még az egy polgármester. De, de, És ők, akkor... ők milyen lakásban laknak? Hát leginkább általában éppen olyan helyen laknak, ahonnan el kell jönniük valamilyen okból. Ezek önkormányzati vagy átmenek... lakások, vagy pedig nem feltétlenül? Nem, hát akinek, aki már önkormányzati bérlő, az, az, a... annak van egyfajta védettsége. Akik jönnek, azok általában olyanok, hogy családok átmeneti otthonában laknak, vagy szívességből laknak valamilyen albéletben, vagy nem szívességből, de egy olyan albéletben, ahonnan el kell jönni. Én abból indultam ki, hogy egy önkormányzati lakás, amelyet valamilyen meg kell szüntetni, de lehet, hogy már a következő beszélgetés van a fejemben. Van ilyen is, van ilyen is de azért ezekből e, ezek a, a, a, a, a tipikusan az, hogy nem önkormányzati, hanem valamilyen magán. De, Vegyük de, a maradék 70%-ot. A maradék 70%, ami nem feltétlenül lakásügyjel van összefüggésben, abban e, ha ő nem keres föl téged, akkor reális annak a veszélye egyébként, hogy arról tényleg nem lesz szó, illetve, hogy mondanál olyan példát, ami egyébként így ügyintézés nyer, egyébként pedig nem intézték volna el, vagy sokkal később. Hát szerencsére van ilyen, tehát van, van olyan szempontból a sikerülmény, most nem nekem, hanem, a, hanem a, van, mert az mindegy, hanem a kollégáimnak, illetve az ő az állampolgároknak, amikor valamit el tudunk intézni. Például van mondjuk jön egy anyuka, akik ér egy támogatást, az összes olyan támogatás, ami, amit az önkormányzat tud adni azzal már élt, de akkor kiderül, hogy van egy közalapítványunk, és akkor ez megoldja azt az ügyet, és akkor előre megyünk. Vagy jön valaki, akinek van egy nagyon bonyolult története, és ez beakad, és akkor a, a véges a fogadó óra, ja. nem anyamban, meg a, meg a Mégiscsak a polgármester személyes jelenléte miatt azért ezt ez a beakod fejezetéből kijön, és akkor tudunk valamit csinálni. Vagy jön valaki, aki... Ilyen is nagyon sokan vannak, akik csak el akarják mondani például azt, hogy mekkora légtérzaj. zaj. Eljön, De, elmondja, ez ilyen, itt van a papír, tudom, ez, ezt ugye Attila is jelezte, és tudom, itt van nálam, hogy ez zuglóban is problémát okoz. Há, hogyne, hogyne. És ugye volt itt egy felbozdulás... Azzal kapcsolatosan, hogy megváltoztatták ezeket az részletesen beszélt a hétel az Ugi két Igen, és én, én, én, én nem tapasztalok érdemi változást, és, és fogok elményben majd tájékozódni. Ha, ha jól értettem azt, ennek az ismétlése tegnap ment nálam, tehát a hallgatók csodálkozottak, hogy miért mondtam két hetet, de ez egy ismétlés volt tegnap, hát ebben nem lesz könnyű előre haladni. Nem, hát ez pokolni nehéz. Nehéz. Mert hogy ez nem egy itteni döntés, hanem az itteni döntés egy más döntésnek a következménye. Igen. igen Azt igen. kérdezem tőled, én dolgozom a hivatalban, valamit akarok tőled, ami összefüggésben van a hivatali helyzetemmel. Milyen mértékben foglalsz állást, vagy fogadsz hivatali dolgozót, aki a munkájával a kapcsolatban keres téged? Ez viszonylag ritkán fordul elő, de bárki kérte eddig, az én az mondom, hogy senki nem zárkoztam el. Én azt komolyan veszem, hogy, hogy a, ugye a hivatali dolgozók leszámítva ugye az én legszűkabb közöcemet, de nekik a munkátot tudjuk a jegyző. Igen. És én azt komolyan veszem, hogy a jegyző akkor tud dolgozni, hogyha neki van, az, ha ezzel a jogkorével széles tud élni. Az én alárásom is kell minden egyes hivatali dolgozó felvételéhez, vagy átszorulásához, vagy a... a vagy ahhoz, hogy tőle megváljunk, de, de én ezt inkább egy formális zsalónnak tartom. Azt kérdezem tőled, mert a végén lenne egy kérdésem, de azt nem biztos, hogy fölteszem, aztán még van persze egy csomó konkrét történet, hogy aki téged ismer, nekem ez módonban áll, az tudja, hogy te egy konszenzus teremtő, vagy legalábbis erre törekvő pari, vagy ebben a kategóriában e, szinte egyedülálló vagy Magyarországon, vagy legalábbis nem nagyon van hasonló. A kudarcaidról sok szó esett, a küzdelmeidről sok szó esett, de az, amilyen a te alkatod, az mennyire sikerült a polgármesteri munkádban végül is hétköznapi állapottát tenni, vagy az ottani állapotok uralkodtak el inkább rajtad? Hát, alakít, alakulunk el egymáshoz. Tehát, ö, ö, nem, nem, egy kicsit, én is árnyaltam, látok ö, sok mindent, és egy picit ö, Ma már uh, azt gondolom, hogy, vagy nem is gondolom, inkább, a, inkább úgy működök, hogy, hogy azért egy kicsit jobban uh, érvényesítsem a saját akaratomat, ha úgy tetszik. Uh, tehát azt látom, hogy, hogy, uh, hogy, hogy ezen kellett egy kicsit változtatnom. Uh, egyébként meg, meg én azt gondolom, hogy tényleg Zugló egy nagyon furcsa hely. Most nem, nem, nem, te ismered, meg... meg aki ismeri a magyar beletek a történet, ez tudja, hogy tényleg ez egy ilyen zűrös hely, e, és vannak ilyen nagy szócsaták, meg nem tudom mi. azért az úrói képviselőtestületben testületben elfogadott döntések szerintem 90%-a egyhangú. És ez önmagában nem, nem biztos, hogy jó vagy rossz, de, de, de, de azt, én azt gondolom, hogy talán ilyen szempontból így... Ebben az irányba megyünk egyébként. Ez máshol is így van, mert ugye a legtöbb esetben olyan döntéseket hoz egy önkormányzat, hogy nagyon-nagyon nehéz politikai értelemben vitatkozni. De inkább azt szeretném mondani, hogy, hogy az ilyen szándékos betartás, vagy nem tudom micsoda, előfordul. Tehát valamikor ez az osztály része valakinek, vagy valakiknek, vagy egy bizonyos ügynek. De alapvetően ez úgy mindig magyarázatra szorul, hogy ez miért van. Tehát az alapvető hozzáállás szerintem mindenkiben az, hogy hogy azért alapvetően jobb, hogyha egyetértünk, mint hogyha nem. És ö, nem állítom azt, hogy ez az én személyes érdemem, a legkevésbé sem, de, de én biztos, hogy én ebben az irányba terelgettem a dolgokat, és, és én, én azt gondolom, hogy ez így hasznosabb, ö, mint hogyha nem így lenne. Úgyhogy alapvetően ö, alap, én is alakítottam a környezetemet, a környezetem, környezetem is engem, de nagyon nagy változás ebben bennem szerintem nincs. Egy picit, hogy mondjam, halapósabb lettem ugye a végére, de azért nem sokkal. Mennyire van ideológiája egy polgármesteri létezésnek egy kerületben, vagy a hétköznapi dolgok ezt minden szempontból felvírják? Uh, ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem van. És én az ideológiát egy, ugye uh, Napoleon mondta, hogy a, mit is mondott, hogy a, szóval, az ostobasággal hozta a nem nem, én ezt nem gondolom. Abban az értelemben, hogy minden, amit teszünk, az mégiscsak kirajzol valami fajta világ, világképet. És azért érdekes, amit mondasz, mert vasárnap volt zugló a 80. születésnapjának az ünnepsége. Egyébként a hétfőn volt az a napja, október elsője zugló születésnapja. És ilyenkor van mindig egy rendezvény amikor uh, ugye díjazzuk a, az zúgói kiválóságokat, többek között a diszpogárokat és más fontos díjakat is átadunk. És akkor ilyenkor én mindig tartok egy olyan beszédet, amit egy kicsit komolyabban veszek, mint a többit, mert általában nem uh, szeretek beszélni, mert azt gondolom hogy a polgármestnek dolga az, hogy, uh, hogy jelezze, hogy az önkormányzat legmagasabb rangú tisztségviselőjének itt kell lennie és kell mondani néhány szót, de nem szoktam ezeket túl gondolni. Viszont ezeket a születésnapi beszédeket mindig szeretem átgondolni, és ezek, ezekben szeretek valamit mondani arról, hogy, hogy szerintem merre van az előre. És pont most um, um, pont most vasárnap mondtam egy olyan beszédet, amiben én megpróbáltam valahogy keretbe rakni mindent, amit mi tenni próbáltunk a kerületben, és uh, sokan adó hozzám, hogy milyen jó uh, beszéd volt. És, uh, és ebben egyébként uh, azon, indítottam, hogy a a második világháború után is jóléti államnak, az azt felépítő szociáldemokrata kormányzásoknak volt egy, egy vezérgondolatuk, ez a Folkheim, ami aznyit jelent svédül, hogy a nép, a nép otthona. És arról beszéltem, hogy szerintem az alyes politika, ami például egy kerületben ezt a fajta otthonosságot képvisel, és, Jó, és be, szersz, szersz, ez volt a következő kérdésem. kérdésem. Én senkihez ilyenű vagyok, kurvára nem érdekel a politika, önkormányzati választásokra nem járok. Horgászni szeretek, és egyébként munka után haverokkal iszom. Vagyok 50 éves, vagy akár annyi éves, mint ahány most vagyok. E, nekem tudnom kéne, hogy ki a polgármester, Papcsák Ferencnek, Karácsony Gergelynek, vagy Vejnek Leonárnak hívják, törölve. Nekem éreznem kell azt hogy új polgármester van, mert egyébként másféleképpen alakulnak a dolgok jobban, rosszabbul, vagy egyszerűen csak másképpen, törölve a vejnek papcsák karácsony. Tehát... Mit gondolunk arról a lakóról, akinek fogalma nincs, hogy ki a polgármester, hogy megkérdezzük tőle, hogy 2018-ban vagy 2013-ban érezte magát jobban e, zuglóban, miközben nem foglalkozik a politikával és horgászik és iszik a haverokkal. Ez eszedbe jut el, illetve tudjuk -e, hogy mit fog válaszolni? Persze, eszembe jut részben azért, mert nem tudom eltörölni az agyamból azt a tíz élet, amikor közben, voltam, és ilyen kutatásokat csináltam nyakra főre, például Zuglóban is. Um, szerintem egy, egy, egy az az állampolgár, akit leírtál, az, az nem beszélt a um, Mert egy nincs. Mert nincs. Azért, mert ugye ami az önkormányzat dolga, azok az a, a zuglói élettel kapcsolatos dolgoknak egy része. És ezen a részen belül olyan nagy változást elérni, ami átlépi ezt az ingyen közövet, elég nehéz. Valójában azt hiszem, hogy erről beszélünk. Tehát én azt gondolnám, hogy, hogy ugye az ember ha polgármester akkor szebbek lesznek az utak, és a nap is szebbben világít. Na de hát igen, de ugye az utak túlnyomó többsége, vagy nagy többsége, ami problémás és sokan közlekednek el a fővárosi, a nap meg aztán végképp nem az kormány, miért ja, kettő, értem, vagy nem. Értem. De ezzel együtt is, az, amit csinálunk, Uh, amit én polgármesterként uh, um, serkentek, hogy legyen, vagy kezdeményezek, hogy legyen valamiért küzdök, az mégiscsak összekapcsolódik egy csomó dologban, egyfajta, de úgy kérdezted ideológiával, mert én úgy mondanám, hogy valami fajta világnézeté. Itt valami. meg egy pillanatra azok, akikkel dolgozol. Azok, ha más, azok, ha jól dolgoznak a saját területükön, de az ideológiájukat, a világhoz való viszonyulásuk más, azt te érzékeled, és ha érzékeled, akkor akarsz velük erről beszélni, vagy a szakmai munka fontos, a többinek bajjelentőségede legfeljebb az evédlőben? Uh, leszámítva a legszűkabb körzetemet, én, én, én kínosan figyelek arra, hogy én senkivel nem folytatok világnézeti vagy uh, politikai típusú, párpolitikai típusú beszélgetéseket, de de a konkrét adott területen a meglévő prioritásokat, azokat nagyon világosan elmondom. Tehát például a, a, a, a, a, a szociális területen a, a fejlesztések kapcsán, a, tehát ott, ott, ott azért ott le lehet fordítani ott a konkrét területen, hogy, én, hogy mi az, ami, az, ami az én ragaszkodom, és ez, ez, ez, ez, ezek viszonylag jól átmennek, és ezek, hogy mondjam, ezek nem abban az ötelmen szakmai szempontok, hogy én nem mondom meg senkinek, hogy mert kell menni a járdának, csak azt elmondom, hogy ne várjunk az intézményvezetők mondjuk az elmúlt négy évben milyen mértékben cserélődtek ki, amiatt? Mert hogy egyébként az a világlátásuk, ami van, az hozzád közelebb áll, mint az előző év volt. Semmennyire. Semmennyire, most... ez nekem elég. Azt kérdezem tőled, én senki az ilyenő vezetek egy intézményt, de mindenféle vita van körülötte, ö, amiről tudom, hogy a polgármester is tud, és én szeretném megtudni, hogy mit gondol rólam, miközben ő még engem nem hívott és nem mondott semmit se. Ilyen létezik? A prőléről beszélek, de nem a prőlét mondom még. Hát nem nagyon. Tehát, ugye itt az, egyrészt az intézményvezetőket a testület választja. Um, nagyon kevés olyan intézményvezető van, aki... Ezt aki én értem, de, a, de én, én senki az ilyenőként azt kérdezem tőled, mint intézményvezető, hogy polgármester úr jól érzem én az, hogy megrendült az irántam való bizalma függetlát, hogy a képviselő nevez ki, és vált le engem. De, nem, nem hiszem, hogy bárkinek joga volt ilyet érezni, és ilyen beszélgetésem nekem nem volt. Mennyire jellemző rád az oszd meg és uralkodj? Ö, Kevéssé. De van a politikus eszköztárban, van ilyen is. Én, én, alapvetően, az az... én alapvetően a Navrasisnál is nagyon rövid ideig, és itt se lesz hosszú időre, talán majd a tévémésorban, de ott sem biztos. Tehát én teljesen kiakadtam azon az Orbán-Viktori beszéddel, amit tegnap mondott a budai végigadó átadásánál, ahol azt mondta, hogy nincs kultúrharc, csak ilyen lökdösődés van. Akkor, amikor hónapok szisztematikus újságírói és nem újságírói tevékenysége után leváltják a plőlét, majd egyszer csak azt mondja az osztályfőnök, hogy hát nem is érti, hogy itt mi van, hiszen nincsen semmi. És hogy ugye lehetséges, hogy nincs olyan investigatív újságíró, aki ki tudná mutatni, mert nem jut el oda, hogy egyébként annak, ami eddig volt, van-e köze a miniszterelnökhez, az főnökhez, vagy sem, de én 100 meg vagyok róla a bizonyosodban. Hogy igen, majd amikor neki meg kell nyilvánulni, akkor azt mondja, hogy hát nem is érti, hogy mi van itt. Hát béke van és békére való igény van, itt lögdösödés van. Mondja akkor, amikor egyébként a lögdösödés következtében egy most kultikusra emelt embertől válnak meg. Azt kérdezem, hogy hogy, hogy politikusként, önkormányzati vezetőként, politológusként, értelmiségiként beleért, vagy eddig ugye a polgármesterséggel való tevékenységedről volt szó. Ezt valahogy most ide kötöttem, mint valami bocit a hajó után. Te ezzel hogyan vagy? Ha ez érthető, ez a kicsit a kérdés, vagy nagyon köszökusza. Hát, hogy mondjam, én főleg állampolgárként tudok erről véleményt mondani, meg, meg meg országos politikában is uh, jelenlévő vezetőkét. Én nagyon, uh, én megmondom őszintén, én megint naiv voltam. Nekem az volt az érzésem, hogy ezek a magyar időben menő cikkek, amik így cseszegetik a, a kevésbé, hogy mondjam, uh, uh, párpolitologikát követő kultúrás intézmény vezetőket, hogy ez, hogy ez valójában csak egy ilyen játszadozás, tehát hogy lökdösödés, hogy a miniszterelnök mondta és a végén az van, hogy ezeket nem fogják bántani, ezeket a vezetőket. Megint uh, kiderült, hogy év vagyok, vagy, vagy, vagy nem tudom, mi derült ki, szóval nem volt igazam a prognózisomban, és hogyha igaz az, hogy ki lesz az utód, akkor végképp nem. Tehát. Uh, én most nem akarok senkinek a védelmére kelni, mert az nyilván neki még többet árt, mint használ, de hogy, hogy azért annak, tehát valahogy úgy éreztem, hogy a kulturális életben, és ez valószínűleg a Balogh Zoltánnak a, a koncepciója volt, és lehetett, bár mondjuk az elsimon Simon Lászlós hasonló szállamra nyilatkozott, meg, meg bizonyos szempontból a, a kulturális államtitkárok maguk az előző időszakban, meg a mostani is egyébként nem voltak olyanok, akik ebben a lökdösödésben érdekeltek, hanem inkább olyanok voltak, akik a, a, a magas színvonalú a, a kultúrális ideben voltak érdekeltek. Engem ez, ez, ez, sajnos mondjuk egyszer mondom, biztos nem, nem, nem, nem, nem jól állok ez az ez Engem meglepett ez a fordulat bizonyos szemben. még abban is bizom, hogy talán nem is igaz, mert ugye ez még mindig csak, tehát a kormányrendelet még nem jelent meg. Tehát, nem, de hát, teljén akarod... te a faktumként kezelték. Igen, kezel, úgy kezelték, de egyébként, ha jól tudom, akkor még nem az. De, de hát nyilván most már olyan szépen valószínűleg el gurultak a golyók, hogy már onnan is vissza Jó, csak itt ezekről a golyók, tehát ugye nem véletlen Tehát te, te, te most gondoljunk bele, most tényleg ugye, egy olyan embernek a nevét emlegetik a petőfi mozom Igen, aki szerint kertői színre nem magyar. Most erre, ezt, erre mit mondjak? Noberdias íróról van szó, aki a, a 60-as évek, 70-es évek kádárizmusának a, a, a hangulatában írta újra a holokauszsal kapcsolatos dolgainkat, egy iszlatosan szép. Tehát nem, nem tudom, tehát én. én önmagában egyébként az engem hogy hihetetlen mértékben kiporít, amikor valaki mondjuk a magyar holokausztot, vagy azt nem a magyar történelem lapjaira sorolja, hanem valahol máshol. Hát, nem ahol, mi, mi, milyen, milyen történelem. Ezt e, e, e, e, e nagyon, nagyon pipa vagyok, de. De ezért kérdeztem tőled a polgármesteri módszereidet, mert, mert. Mert én tegnap. Ö, egy sör után most utólag be kell, hogy vajon lementem egy CBA-ba megvásárolni a figyelőt, amit előtte elmulasztottam. hompala neves meg, elnéző, senkit nem gázoltam el. Legalábbis én nem vettem észre, és azután nem jelentettek föl, de nem tettem jól, hogy elolvassam a Bayer Zsolt cikkét, amit vele készítettek, ami még egyébként ugye a végeredmény előtt volt, amiben ő egyébként e, igen, hát nem is megvédi, de mindenesetre visszakozik az egészben. Pont akkor, amikor egyébként bejelentik és magának a politikai csinálásnak a művészetébe tökéletes belátást ad, beleértve vagy valamit alapvetően fél és akkor még itt is belátást ad, de én azt teljesen rosszul látom, és azt meg jól látom talán, hogy te nem ezekkel a módszerekkel élsz, mint ahogy ugye te így is híresültél el, hogy megpróbálod mindezt zuglóba megvalósítani, és aztán többé-kevésbé, vagy kevésbé többé sikerült is, ugye magával az együttműködés, együttműködésed eh, megmaradt, tehát van, de nem olyan volt, nem olyan lett az elmúlt, nem olyan a visszamenőleg négy évre a ránéző, mint amilyenek te, akkor, amikor elkezdted látni, szeretted volna. Lehet, hogy naív voltál, minden esetre a hozzáállásod nem ez volt. És Férnek most se volt. ez. Egyébként csak, csak azért, mert ha már ilyen, tudom, hogy a szimbolikus politika az nem, nem a politikai egésze, de számomra fontos, mert azt gondolom, hogy a szimbólumok is teremtik a valóságot, amikor volt az 1956-os forradalomnak a 60. évfordulója, azt én nagyon komolyan vettem, hogy ezt komolyan ünnepeljük meg, és több mindent csináltunk, fordulítottuk azt a teret, ahol van az 56-os emlékmű, és volt egy, volt egy gyászmise, a, a, hát nem gyászmise, most a szónak abban az értelemben, hogy a Zuglé ugye előadta Mozart Pekviemét, ami szerintem az emberi civilizáció egyik legértékesebb darabja, és a, hát hol holhatna volna elő, mint a legnagyobb zúlói középületben, ez a Bosnyák téri templom. Én protestás ember vagyok, de az a templom az nagyon szép és kiváló hangversenyeket is lehet ott csinálni, miközben hívőkét nem járok meg, ha járnék, se oda járnék. De ez az tök mindegy. És Hol vége lett, hozzám egy úr, és azt mondta, hogy ő egy jobb oldali szavazó, mindig is az volt, és hogy ő teljesen meglepődött azon, hogy ez nekem milyen fontos, és hogy ezt köszöni. És egyszer esett nagyon jól és nagyon rosszul, mert hogy miért kellett neki ezen meglepődni? Tehát olyan te azt gondolta, hogy ha van egy baladott polgármester, annak nem lehet, ott fontos, vagy az nem akarhat egy, egy, egy, egy, egy méltó megemlékezést egy katolikus templomban tartani, ami a legnagyobb zuglói közösségi tér. Bárságon meg persze jól esett, mert hogy mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert átlépte a saját árnyékát, és oda jött hozzám, és nyilvánvalóan soha nem szavazna rám, és ezután se fog, és... és de, de ez nekem mégis fontos, hogy ő, hogy ő ezt akceptálja, vagy, vagy így hogy mondjam valami fajta szemének személynek valami fajta kinyitását, vagy kölcsönös egymás közeledést azért ez mégis csak hozott. Ez, ez nekem most föl van írva abba a kis könyvben, ahol a fontos beszélgetések vannak. Mm -hmm. És ez, ez, ezzel az attitűddel az nem tudok. Ebből, tehát nekem ez, a, ez, a, ez az attitűdöm, én ezt hozom magammal otthonról, meg, meg ez van bennem, és ebből az attitűdből azok a mondatok, hogy ki magyar, meg ki nem magyar, hát hogy mondjam, nagyon paprikás tudok lenni. Tehát én, én főleg ez a, a hol húzzuk meg a magyarság határát, én erre iszlatosan nem tudok máshogy csak nagyon-nagyon keserően vagy nagyon agresszíven rá lenni, mert ez szerintem ez, ez egy végtően káros dolog, hogy van egy politikai közösség, és ennek a határait így megfúzom. Tehát bocsánat, zuglóban, most nem akarom össze de én, a én nekem az új az az új, aki itt lakik, pont. És nincs, sem, nincs sem semmilyen más okom arra, hogy különbségeket tegyek, vagy választóvonalakat húzott. És az nem, nem választott volna, hogy, hogy engem utál, vagy nem utál, az nem választott volna, hogy rám hogy vagy nem szavazott, nem az, hogy a Keltárosban lakik, vagy a lakóterettel, nyilván nem lehet ilyen típusú különbségeket tenni, és azért jó polgármesternek lenni, mert ott az ember közvetlenül gyakorolhatja azt, hogy legyen méltányos, vagy próbáljon mindenkivel méltányos lenni, mert a pofájába. Tehát ez egy nagyon jó terep arra, hogy valaki ezt a fajta politikai hozzáállást magában kifejleszte. Nem mondom, hogy itt a vége, de 8.38 lett. Nagyon szépen köszönöm, évvéd ismét. Köszönöm. Én is. Signal. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. Csúszásban vagyok, de tovább csúszom. Aminek csak akkor van értelme egyébként, mert aztán el kell mennem dolgoznom mm -hmm. még itt azt a tévéműsorra, hogy fedél alá kell hozni, aztán majd valamint kezdek magammal, ismételmélek a cirkuszban ma. Csak azt kérdezem önöktől, hogy ez a kicsit keszekusza, de talán érthető másfél óra, több mint másfél óra, ami a mai műsor volt, az bárkiből kiválta valami reakciót, hozzátéve, hogy azért gondolom kevesen vannak, akik 7 óra, 5 óta hallgatnak engem. 061 egy 099 és 06 Figyelek, ha van mire. 061, 48999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt! Én arra az egy dologra szeretnék reflektálni, amire azt a kérdést tettett fel, hogy látszik-e, hogy 2013-ban, 2018-ban ki a polgármester. Okay. Kettő példát is mondok. Én bodörs lakom, ott nagyon látszik, hogy mi történt az elmúlt X évben. És van bácska János, aki, aki nekem hol szimpatikus, hol nem. De a Sétálók Ferencvárosban ott is nagyon látszik, és nagyon búzítanám a Gergőt arra, hogy igenis lehet lehet nyomot hagyni. Mert hát Budőrse ott egy polgármester volt az elmúlt kétszáz évben. Ezt én értem, de hogy mielőtt György Vittinghop Tamás lett, Előtte is volt valamilyen Budajors, és azóta is valamilyen. És mint ahogy Bácskai János is, azt gondolom, hogy azért ott persze egyszerűs a dolog, mert a Bácskai elődje is sokat tett már a többen havalitációért, de azért igazából, hogy mi történt Feresvárosban, csak azt mondom, hogy belátható időn belül is igenis nyomot lehet hagyni, nagyon szignifikáns nyomot egy település életében. Nagyon szépen, köszönöm. 061 489 09999 egy hat egy. 061 48 9 099 és 06 36 Egy. 1161 nem telefonálnak, akkor felé van Bácska János, és utána vége lesz a Oké. Okay. Nem kényszer. get Sajnos kiváltottra az férukat. Ez a takaró, nem sikerült mondom ki a nevét, ugye aki a nyugatot egy zsidó lapockának nevezte egy egy egy. De nem egy tartunk a takarónál. Á, meg a Fákiás menett. a takaró még nincs ott. önök beszélnek hogy ön beszél valamiről, a a Karácsony Gergely ez rendszerbe lett helyezve. a vápriliről beszél, nem a takaróról. Primér politikai indulatoknak teret adok akkor, amikor éppen kedben van hozzá. Ez most nem az a helyzet. Várjon. Nyomnom kell egy gombot. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Ma féli filozofikus a műsor, ez némileg kedvez nekünk, mert abban néha egész jók vagyunk. Nem, mint ha más nem kedvezne. Amikor egy csapat kurva jó, de mindig kikap vagy legalábbis ott, ahol kikap, akkor azért hiába játszik, jól kikap, nem? Tehát én most a tegnapi egy Núr ról beszélek, a videótonnal nagyon helytált a Cserzivel szemben, de mégis kikapott. Hát már akkor a különbség. Ettől még nyerhetett volna. Akár hát döntetlen, meg lehetett volna. volna, de hát jó, de hát a fociban ez a szép. Jö, de ne, ne, ne, ne, ne, én most nem ezt. a foci szépségéről beszélek, én azt mondom, hogy a győzelem győzelem, a döntetlen döntetlen, a vereség vereség. Tehát a, geg a gegesi az egész életében itt most nyalhatja a sebeit, avval a 90 vagy 100 szavazata, nem tudom mennyi volt, amivel vereséget szenvedett, és mondhat bármi de az a 90 száz az volt, és, és hát ön a polgármester. Tehát hogy a Chelsea nyert tegnap. Tehát minden meccsnek vége van egyszer, minden polgármesterségnek vége van egyszer, ő lehet arra a 20 évére, és 17 egyhangú szavazattal gondoltuk, hogy ha valakinek neki a díszpolgári jár, és a többi, és a többé. Mennyire e, volt eset? a 2014? Négy. Négy? Köszönöm. Önnek központi kérdés. Tehát úgy, mint ahogy, ahogy, ahogy a, a videóton kifutott most, nem ez a neve, ott a Stanford Bridge-en volt. E, Hát fontos, hogy nyilván, mert négy év az nem elegendő, ahhoz, hogy az ember euh, hát azt is lehet mondani, hogy maradandó változáskat egy város életében, elvégezze azt, amit gondol Ferenc városért, és a többi, és a többi, ezért euh, jó érzés volt, hogy van még öt év. Kilenc év az már, az már egy belátható, egy ember életében is egy belátható és hosszabb szakasz, Tehát, Érdemes, érdemes azt csinálni, és jó, csinálni. Ez politikai van, amit... állás, vagy milyen állás Polgármesternek. Hát, hol, hogy ne lenne az? Hát szerintem még egészső is az Igen, az azt, akarsz. Akarsz. azt akartam kérdezni, de most ne kérdezze meg, hogy megbolondultam, mert ma ilyen hangulatom Nem. van. Annak idén a pszicháterem elmesélte, hogy mennyire gondolkodnak másféleképpen egyedül dolgozó emberek és csoportban dolgozó emberek. Én ugye egy egyedül dolgozó ember vagyok, de azt kérdezem öntől, hogy egy teljesen elmebeteg ember kérdése az, hogy a felvetődik a fejében, hogy egy ilyen szituációban a vesztest nem lesz polgármester, de együtt dolgozik valamilyen módon a két ember, mert mind a kettőnek... Ferencvárosa a fontos. Ez Ferencvárosnak biztos jó tett volna. De ez elképzelhető, miközben szerintem ilyen soha nem volt. Tehát valószínűleg a kérdésem mégiscsak hülye, mert ugyan egy olyan eshetőséget vett föl, ami nagyon jó hangzik, de hát a Trump és a, a nem tudom, kicsodas, de a Clinton se dolgozik együtt, hát akkor mi dolgozna együtt a ggs és a bácskai? Azért kérdeztem, mm -hmm. hogy szakmai vagy sem, beleértve, hogy a labdarúgó csapatoknál sincs olyan, hogy az egyik edző megy, és jön az új edző, és az új edző a régi edzőt alkalmazza másod edzőként. Tehát belátom, hogy teljesen elmebeteg a kérdésem. Nekem ma ilyen elmebeteg kérdések jutnak az eszembe. Tehát valahogy Igen. az van benne, hogy Biztosan hogyan van. tudjuk összeadni az erőket, miközben valaki azt mondja, hogy fialate a pluszt és a mínuszt évezted össze. A politika egyébként is sok mindenre képes, meg az élet is. Most azért nem akarok neveket mondani. Talán a Wintermar -t -t tud valamit mondani, hogy a Dercével, hogy lett, mint lett. Bár direkt egy intőkérdésre ott se tudok, de nem feltétlenül kell egymásnak esni, vagy nem köszönni egymásnak egy választás után. Biztos, hogy vannak jó példák. Egy de... er igen. Hát sem, a parlament környékén is lehet ilyen, ilyen eseteket mondani, talán az összes választás után, ha végignéznénk. És most egy volt köztársasági elnök jelöltet, aki hölgy volt, is mondhatná. Aki... De azt nem mondtam. Hogy... Egyrészt hála is köszönet, nem szárat meg rajta a tinta, mert még nincs rajta tinta, de ha egyszer lesz valakinek a rádiónak, vagy nekem, a Füri Balázs által vezetett intézménnyel, akkor abban önnek elévülhetetlen érdemei vannak, ezt ott is elmondtam, a hallgatóknak is elmondtam külön, és most így négy szem, közmiközben ön nincs itt, személyesen szerettem volna elmondani. Hát gründolni, ön, ön gründol Másrészt meg az ügy számít. Az Én ezt között. értem, de, mellé, de akkor, is, ak körülmény... akkor is szerettem volna megköszönni. A másik nem dolog... A, igen? Nem a kötelező álszerénység, hanem tényleg. Szóval, ha ilyen ö, beszélgetések születnek, egy esetlegesen reménybeli, jövőbeli Budapest rádióban, az, az mindenkinek föl lesz. Ugye Budapest az most a témakörét, illetve nem pedig a nevét. Nem, Hogy... Nem. Ritkán van olyan tapasztalat, amit úgy, így osztok meg önnel, miközben, igen, hogy ugye, ha nem lett volna kilakoltatás, ha nem lett volna a jelenlétprogramnak egy önkormányzati tárgyalása, egy képviselőtestületi ülésen, ezek egymás mellé sose kerültek volna, és Egyébként ha pedig, hogyha a nagypapámnak négy kereke lett volna, akkor omnibus lett volna, de volt. Ezt követően elmerültem ebben a témában, mint laikus, tehát azért egyezünk meg, hogy az investigatív újságírása ott kezdődik, amikor valaki hat órán keresztül böngész egy számítógépet, bár lehetséges, hogy ezt mások úgy hívják. Én ezt ilyen Günther Harraff értelemben veszem, de hát az meg nem vagyok. De egyik szavamat a másikban ne öltsem, egy mérhetetlen nagy sikerélményemet szeretném önnel megosztani, ami egyben egy mérhetetlen nagy kudarc is. Egyre többször tapasztalom azt, hogy ahhoz, hogy én valamit megértsek, és azt prezentáljam a hallgatóimnak, azt nem fogom tudni megtenni, mert vannak olyan ellenerők, amelyek ezt megakadályozzák, és olyan részletkérdésekbe viszi, amelyben nem az ördög lakik, hanem amelyben szítesik a történet. És ugye konkrétan ennek a kilakoltatásnak a története az ebben való Vecsei Miklós megnyilvánulás, valamint az eddigi, majd a későbbi együttműködés, a Máltai Szeretett Szolgálattal van, amelyben, és ez nyilvánvaló, hogy az én kudarcom, avval kellett szembenéznem, hogy ennek az együttműködésnek, amelynek én viszonylag jól megismertem a részleteit, akkor van igazán jövője, ha én erről nem beszélek a rádióban. És ha ezt most egy hallgató hallja, akkor annak függvényében, hogy hogyan viszonyul a személyemhez, azt gondolja, hogy valami olyasmit hallgatok el, amit ő, ha megtud, akkor sokkal okosabb és sokkal jobban tud. Tehát akkor ő ízekre tudná szedni a történetet, de az elmúlt időben nem egyszer éreztem azt, hogy Politikai viták következtében fontos dolgok egész egyszerűen nem tudnak megvalósulni, mert olyan piszlicsári viták jönnek létre, amelyekben nem tud az a dolog megvalósulni, ami egyébként ezen piszlicsári viták nélkül meg tudna valósulni, ami egyébként tökéletesen szemben megy a transzparenciában, mert a transzparencia ugye azt mondaná, hogy minden átlátható, miközben persze a dolog átlátható, csak nem jelenik meg a rádióműsorom keretében, amire azt mondhatják, hogy akkor meg mi ez az együttműködés, hát az együttműködés persze akkor is amikor az ember ezekkel az emberekkel beszél egy konkrét történet kedvéért, de azt azon a szinten hagyja, mint ahol legutóbb beszéltünk erről, Á, és hogyha ez túlságosan is érthetetlen a hallgatók számára, akkor ezt ennél jobban nem fogom tudni a mai szellemi állapotomban elmondani, és ez számomra egy nagyon nagy élmény, mert beszélgetni az ebben szereplőkkel fantasztikus élmény, és egy mérhetetlen kudarc, amikor az ember rájön arra, hogy ennek akkor tesz jót, hogyha nem meg benne senkit. Igen, meg tudjuk nyugtatni a hallgatókat, hogy, hogy képviselőket például azért is választják, hogy ők vigyázzanak ezekre az értékekre, figyeljék, kontrollálják jogi, szakmai és pénzügyi feltételeit. Igen. Csak hát én mégiscsak abból élek, hogy ezek a dolgokról szereplőkkel beszélgetek, nem pedig az, hogy szereplőkkel beszélgetek, majd ez a műsorban nem hangzik. El. Pérdés, Egy fontos-e ez a nyilvánosság önnek, vagy nem? Ja, fontos, de, de, de ennek most egyetlen szeretét szeretném még behozni, aminek a dokumentációját csak részben kaptam meg, úgyhogy én amondó vagyok, hogy ezt tegyük át a jövő hétre, bár én ezen a héten szerettem volna róla beszélni, de az elutasítást azt megkaptam, de a jelentkezést csak most küldték el. Tehát, hogy hogyan nem, lett gyermekbarát Igen. hogyan nem lett gyermekbarát önkormányzat Ferencváros, erről a jövő héten fogunk beszélni, mert nem állna neked. Én nem tudom, tehát beszélgethetünk róla, de én nem tudom, ma legalábbis még nem tudom. Én ezt értem, de a pályázati anyagról tudnánk beszélgetni, de Arról azt csak az... ma kaptam meg, tehát azt most itt átabotában nem futnám át mert ez nem hiszem, hogy nekem jó tenne. Tehát arról majd akkor beszélünk, hogyha azt elolvastam, és köszönöm szépen annak, aki legjobb Ha csak nem küldte. tud, 800 oldalt per óra. Igen, nem tudok, nem, bár tudnék. Én sem. Bár se. tudnék, de nem tudok. A állítólag. Hát Én nem vagyok. De többen is. Rá. Nem vagyok Kennedy. Ma délután nem. 5 órakor a 9. kerület, 20. utca 9-es ház alatti falán található emléktáblát avatja ön. Az Aradi vértenok tiszteletére rendezendő megemlékezés sorozatnak része. Csak nem avatom, az már ott van elég régen, ott emlékezünk. Igen, igen, igen, igen, hülyeséget mondtam, igen, igen. Nemzeti igen, gáztat, igen. Igen. bocsánat. Szeptember 6-a nemzeti gázt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, voltunk ott, és annyira nem, nem, öh, sokaknak, hogy érdemes. Van egy knézics táblánk a uh, utcába, ne? és ott uh, tartottuk sok-sokáig a október 6-ai megemlékezést, most pedig már a uh, váltogatjuk Cucor Gergely emléke előtt tisztelegve, hiszen ő is a forradalom. Éppen csak megúszta a kivégzést, uh, nagyon lelkes, lelkes versek írója volt akkor akkor kártáj Petőfi mellett a legjelentősebb, kevesen tudjuk, én is csak azóta tudom, mióta utána, utána olvastam, hogy elgerszemének. Hogy a csorbát, bár egyiket a másikkal nem lehet, volt emléktáblavatás, de az a Lúnya utcában volt, és az a lúnya utca négyes szám alatt a Szent György iskolánál. iskolánál. első bolgári iskola, igen, is Ferenc, volt, tehát sok minden. Sok mindenben Ferencváros volt az első, vagy sok minden Ferencvárosban volt először. Ez az emléktáblára azért volt szükség, mert a régi elhasználódott. Mit jelent az, hogy egy emléktáblára elhasználódik? Sok mindent jelentett. Hát vonzó lehet az anyaga, de ez, itt nem ez történt. Olyan anyagból készült, ami nem annyira időtálló, és hát... Ja, korációszent értnél maradandóbb uh, emlékművet is állítani, az pedig a vers maga, hát hogyha nem versen kirakva a hol akkor az, az elmúlik, és akkor nem tudom, milyen volt az előző, ez most egy már tábla. Uh, milyen áldatlan helyzet volt-van a József Attila lakó tölpön? Hát uh, volt is, meg hát uh, vélhetően valamennyire lesz is, hiszen a József Attila lakótelepen úgy amblok, hogy ez egy 18000 azért, azért azt be, bekiabálni az éterbe, hogy a, a, a nem tudom hány hektáros talán... Oké, okay, akkor igazából ebben azt mondja, a rendtisztaság, fenntarthatóság, ebben a három szóban foglalt össze, annak a két órás egyeztetésnek a lényege, amit a mai napra hívtam össze, a Bakácstér, a József Attila lakótelepen kialakult helyzet megoldására. Ez valami népgyűrés volt, vagy ez mi volt? <híthat> Kicsit hajazott az úti történetre, hogy a polgármesternek mi dolga is mit tehet meg egy adott probléma körben, ügyben. A Józsefattir lakótelep annak ellenére, hogy sokan úgy gondolták, hogy most ha a Ferenc Ferencvár, talán a 15-ös migrációs hullám oldalullámaik leszámítva nem történt. Most az Eceri út és kisebb mértékben van a Töcsös utcai metró megálló és környéke, a hajléktalának és a drogosoknak lett a kedvenc helye. Ezt lesz, emellett még ugye azt látni kell, hogy a 18 es közösségnek legalább a fele, de valószínűleg több mint a fele, ezen a két ponton közelíti meg a lakóteretet. Tehát eleve napi forgalomban 5 és 10 ezer közé teszik a szakemberek a számát, ahol reggel, csúcsidőben reggel, illetve délután este ennyi ember megfordult, óhatatlan, hogy hogy fokozottabb a környezeti igénybevétele. plusz ez a hatás, amiről ö, említést tettem megjelenik, tehát hajléktalanok és dolgosok, és a köztisztaság szintje. és ennek érdekében hittem össze az illetékeseket. De a Bakács tére? Mert ide a legkönnyebb eljönni, Ugye annyi embert kellett hívni, az a környéken nem nagyon volt olyan uh -huh. helyiség, ahol hányan jöttek tukon. el? 20, 20, sokan belérte a képviselőinket is, egy nagyon tartalmas és, és hasznos tanácskozás volt, nagyjából, egészében, teljességében elosztottuk a feladatokat, tehát ott különböző tulajdonosok vannak, főváros okay, és ennek az írásnak még az volt, hogy rend lesz a lakótelepen, Hát nem a lakótelepen rend van, tehát ugye ezek a félreérthető és áltánsítások lakótelepen rend van. Hát Ön holnapján van. Hát igen, én nem írom a holnapomat, de ezt mindenki tudja. Vagy ez nem holnap, ez Facebook. Jó, rosszul mondtam, igaza van, Facebook, igen, igen. Csak vigyázzam, mert egyes szám, egyes szemébe van írva. Persze, de nem árulunk zsákba macskát, meg nem titkolózunk, nem én írom a Facebook oldalamat. Jó, hát akkor lenne, lehet, hogy ez egyes szem 30. De ez mindegy, mert, hát. mert ez olyan, mintha én írtam volna, persze. De nem kell mindig magyarázkodnom, hogy én Facebookra nem mentem, nem megyek, és, és Vagyok minden esetre a, a funkcióját az betölti a Facebook oldal, de a lakóteletnek azon részén, ahol nem feltétlenül kedvező. Jelenségek ütötték fel a fejüket. Nagyjából három hete, amióta a rendőrség is fokozottabban ügyel, és nyilván a BKK, a a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság, a Közszeret, a a kis és a Fővárosi is el fogják osztani. Néhány napon belül a, meg lesz a menetrend, és a feladatki kiosztás, hogy ki mikor mit csinál, és vélhetően visszáll a eredeti, hát majdnem időli állapot, ami a Zsoktől lakótelepeti jelen. Um, szintén az ön uh, Facebook oldalán van, hogy mit látott akkor, amikor ott elment a felüljárón a fradipályánál, akkor most ezt kezeljük úgy, hogy ezt más írja. Én tegnap szintén közlekedtem arra. Nekem, mint épület, miközben nem lehet összehasonlítani épületeket, mert össze lehet hasonlítani a Szagreda familiát a Mátyás templommal, de nem biztos, hogy szerencsés. Nekem jobban tetszik a stadion, mint amit elépítettek. Um, én megértettem a történetet, minden tudok, hogy ez miért van ott. Ha máshol lenne, nem tudom, hogy jobban tetszene-e. Én egy kicsit, mint a grupam a stadion, tehát vele azonosultam és meg vagyok sértődve. Hm mérhetetlen tömege van annak az épületnek, azt megértettem, hogy Torma Tamás és mások hogyan írták le struktúrát, betörés, kitörés, ablakok, izé, lábak, egyebek, de az valami olyan monstrum, hogy arra szavak nincsenek, és a mögötte lévő monstrum a szintén monstrum, de abban van valami olyan kecsesség, ilyen, vagy ehhez hasonló stadion külföldön relatíve sok van, Magyarországon nincs még egy um, beárnyékolja az egészet a szó szoros és a szó átvitt értelmében egyaránt. Sajnálom. Én is sajnálom, mert abszolút laikusként az mindenkinek csipi a szemét a Kávin téren történtek, de hát az már 20 vagy 30 éve volt, és azóta az én laikus szememben túl sok változás nem történt. Tehát a két étület között a kávintéri meg a Ekközött túl nagy különbséget én nem látok sem stílusában, sem anyaghasználatában, sem-sem-sem. Plusz még ugye szakarja a grupomát. jó néhány uh, fokos szögből. Papíjáimat szedem össze. A Haller utcai kutyafuttatóról mit érdemes tudni azon kívül, hogy lett? Hát az ott megjelent, megjelent cég, aki aki ö, segített a kutyafuttató felújításában, frissítésében, még kutyabarátabbá tenni, és a, többi, és a többi, Ennyit érdemes fel tudni. Nyilván kutyafuttatók legalább olyan fontosak a, város, a nagyváros életében ahhoz. szerintem több a kutya, mint kellene. Ö, bár a köztéri részék, ugye benne jó van -e olyan dolga, amit ön szeretne megjeleníteni a beszélgetésben? Köszönöm szépen, elhangzottak itt a fontos. Hát sok minden szép volt a kerület életében. Ezekről lehet tudni a polnapról is, és a Facebook oldalakról is. Most mást nem nagyon Köszönöm jelenni. szépen a rendelkezésre, Alás, akkor jövő héten beszélgetünk ismét. Csak egy barátságot majd előhozunk. Köszönöm szépen Igen. viszont hallásra. Önök Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. 9 óra 12-ig maradok, bár most 9 óra 3 perc van, hogyha leléphetek. Oké, okay, lelépjek? Adok egy fél percet önöknek a telefonának, bár akkor már 13 lesz, akkor maradok a telefonának, ha pedig nem, akkor elbúcsúzom. 0614890999 és egy bármilyen témában. van. Hát akkor kihasználom azt a lehetőséget, hogy önök elengednek. Annál is hamarabb érek haza. 06 48 90999 és 06 36 77 1161 először. 061 48 9 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem kísérleti, de kísérleti. És nem utolsó, akkor hétfőn találkozunk a műsor elkészítésében, itt a Civil Rádió 98-as frekvenciáján. Csorvalászló volt segítségemre. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com 061489 0999 és 063677161. Senki többet? Csak az a csodavárásnál lenne bennem. Laci, te jössz!